Габриел Гарсия Маркес. Пътешествие по източна Европа. Превод – Емилия Юлзари. CHITANKA – Info. Емилия Юлзари. Тогава Берлин беше два града. Предисловие от преводача. В средата на 80-те години на миналия век по неведоми пътища в България се появяваха нови книги от латиноамерикански автори, които предизвикваха обясним възтуржен интерес сред преводачите от испански. Една от тях беше Мирис Нагуаева. Разговори с Принио у Мендоса, 1982 от Гарсия Маркес, съвместно с Мендоса, излязла година след появата на хроника на една предизвестена смърт. Първото нещо, което ме очарова, беше заглавието, защото по думите на Габо, както са го наричали приятелите му, цялата загадъчност на латиноамериканския тропик може да се събере в белагоуханието на изгнила Гуаява. Не голяма по обем, творбата представлява пространно интервю или книга «Диалог» между придобилия вече световна слава Нобелов лауреат и неговия близък приятел и биограф, колумбийския журналист, писател и общественик П.А. Мендоса. Тък му в тази книга прочетов за първи път, че през 1957 година двамата са предприели пътуване в ГДР и други социалистически страни. Този факт е потвърден и в по-късната «Габо». Писма и спомени, 2013, от Мендоса. Но в първата половина на 80-те години, въпреки всеизвестната симпатия на Гарсия Маркес към Кубинската революция и левите убеждения на Мендоса, въпросите и отговорите във връзка с това пътуване все още звучаха кущунствено, през 1957 година. Заедно предприехме пътуване през източна Германия. Въпреки многото надежди в социализма впечатленията ни бяха зловещи. Не повлия ли онова пътуване на политическите ти убеждения? Спомни си, че впечатленията ми от онова пътуване, което беше решаващо за политическото ми формиране, намериха място в поредица репортажи. Публикувани в едно списание в Богата и над 20 години по-късно събрани в книга. Каква беше гледната ти точка относно така наречените страни с народна демокрация? Основната идея в тези статии е, че в страните с народна демокрация нямаше истински социализъм и никога не можеше да го има по този път. Защото господстващата система не се основаваше върху специфичните условия на всяка страни. Беше система, натръпена отвън от Съветския съюз с помощта на местните комунистически партии, които, догматични и решени от въображение, не можеха да измислят нищо друго. Освен да налагат на сила съветската схема в действителност, в която тя нямаше място. А тогава, през юни 1957 година, Гарсия Маркес пише, «Трима поехме в това приключение. Тримата се габо». Принила Полею и сестра му соледат, но тъй като в онези години колумбийски граждани нямат право да преминават зад желязната завеса, авторът не разкрива самоличността на приятелите си. Той е представен като Франко, скитащ италянец и случайен кореспондент на миланско списание, а тя като Жаклин, графичен дизайнер и французойка от индокитайски происход. Скупения в Париж автомобил потеглят към ГДР, за да видят с очите си, как стоят нещата с социализма. Тук изниква друг интересен факт. Защо Гарсия Маркес се намира в Париж като временен кореспондент на колумбийския вестник, е Спектадор. Ето обяснението, през 1955 година в няколко последователни броя същият вестник отпечатва романизирания от габо-расказ на Луис Алехандро Веласко, единствения оцелял корабокрушенец от военния кораб, Калдас. Претърпял тежка злополука в открито море, при която загиват седем моряци. От написаното става ясно, че тя не е следствие от буря, както твърди официалната версия, а поради струпаната на палубата контрабандно пренасена стока. Разкриването на тези факти предизвиква истинска политическа буря и тъй като става при диктатурата на генерал Роха Пиниля, вестникът е санкциониран, морякът е свален от пиедестала на герой, а младият журналист е принуден да напусне Колумбия. Едва след години хрониките са събрани в книгата, разказ на един корабокрушенец, 1970, която също предстои да бъде представена на българския читател. Но да се върнем към Пътешествието, което още същата година се публикува като серия репортажи в списание, Кромос, в богата поднаслов, 9.00 дни зад желязната завеса. Едва след повече от 20 години излиза книгата Пътешествие през социалистическите страни, 1978, а по-късно, Пътешествие по източна Европа, 2015, като първото заглавие е доста обобщаващо. Защото в действителност пътуването включва само ГДР, ШСР, ПНР, СССР и УНР. Като журналисти и леви интелектуалци колумбийците живо се интересуват не само от действителността в страните с народна демокрация, но и как са се отразили две събития. Разтърсили света година преди това, развенчаването на Сталин от Никита Хрущов на 20-ти конгрес на КПСС и кръвопролитното нахлуване на съветски войски в Унгария. Журналистическото любопитство потиква репортера Гарсия Маркес да се изплъзва от преводачите, за които подозира, че са цивилни правителствени агенти, защото се стреми да установи непосредствен контакт с обикновените граждани и да разговаря с тях, ако успее. От друга страна, като писател, запленен от идеалите на социализма, той търси обяснение за абсурдите, за очевидната несправедливост и прикритото насилие, разяждащи едно общество, което на теория би трябвало да е по-добро от капиталистическото. Затова е шокиран, че големият портал на източния свят се пази от непохватни полуграмотни юноши. В източен Берлин хората изглеждаха опустошени, огорчени, Чехия и Полша нескрито гледат на запад, във Варшава свещениците и монахините са не по-малко, отколкото в Рим. Полските комунисти не пропускат неделната литургия, а в Будапешта, година след Семазаното Станкове въстание, клозетите са изпъстрени с лозунги срещу просъветското правителство на Янош Кадар. Може би под силното влияние на тези потискащи впечатления Мендоса не може да забрави думите на Габо, изречени по пътя за Лайпцик, сънувах нещо ужасно. Сънувах, че социализмът не работи, съзнавайки колко повърхностни могат да бъдат впечатленията от Москва, готвеща се от години за нещо подобно на колосален панаир, какъвто е международният фестивал на младеща и студентите. Габо недвусмислено заявява, не исках да се запозная с една съветска Русия, на като за гости. Държавите, както и жените, трябва да ги видиш, когато са току-що станали от леглото. Той прави всичко възможно да се доближи до хората, някои от които след 40 години изолация от цялата планета дори не са виждали чужденец, като същевременно се старае да остане верен на фактите. Резултатът е ярка полифонична хроника, описваща ключови моменти от онзи период на реалния социализъм, 11 години преди Прага, от която искрено се възхищава. Да се разтресе от грохота на съветските танкове и 32 години преди падането на Берлинската стена. Колкото и да са интересни идеологическата позиция и политическите пристрастия на автора, като литературовед и преводач поставям на първо място художествените качества на творбата, изразните средства, изграждането на персонажите, полета на въображението, похватите и обратите в повествованието. За това трябва да отбележа, че дори в този текст, замислен като репортерски пътепис, Гарсия Маркес представя зряла и искрена проза в своя оригинален разказвачески стил, често подправен с типичната за него ирония и дори беззлобен сарказъм, най-вече когато описва парадоксалните сюреалистични елементи на социалистическата реалност, инстинктът ни отведе в туалетните. Представляваха дълга дървена платформа с половин дозина дубки, над които половин дозина уважаеми граждани кречаха и си вършеха работата, разговаряйки оживено по време на една физиологична колективизация, непредвидена от доктрината. В Мирис на Гуаява има цяла глава, посветена на суеверията, и в нея Гарсия Маркес потвърждава, че вярва в презнаменования, предизвестия и поверия. Изкуствените цветя и оставените зад вратата раковини носят ложка смет, а без жълта роза на писалището си не е успявал да напише дори страница. И все пак надали някога е мислил, особено по време на пътешествието, че той самият ще се превърне в пророк и ще предрече събитие, което ще разтърси света 32 години след споменаването му. Според някои изчисления, ако избухне война, Берлин ще издържи 20 минути. Но ако не избухне, след 50 или 100 години, когато едната от двете системи надделее над другата, двата Берлина ще са един град. Един чудовищен търговски панаир, пълен с безплатни мостри на двете системи. Емилия и Озари. Желязната завеса е летва, бояди са червено и бяло. Железната завеса не е нито завеса, нито е желязна. Представлява бариера следва. Бояди се на червено и бяло, също като табелите над браснарниците. Беше ми ясно, че след като бях прекарал три месеца оттатък, щеше да е липса на здрав разум да очаквам желязната завеса действително да е желязна завеса. Но 12-годишна упорита пропаганда може да е по-убедителна от цяла една философска система. 24 часа четене на журналистически материали успява да сломи до такава крайност здравия разум, че човек започва да възприема метафорите буквално. Трима поехме в това приключение. Жаклин, французойка от Инда китайски происход, графичен дизайнер в едно парижко списание. Франко, скитащ италианец и случайен кореспондент на Милански списания с местожителство, където го завари нощта. Третият, според отбелязаното в паспорта ми, бях аз. Всичко започна на 18 юни в 10 часа сутринта в едно кафене във Франкфурт. Франко си бе купил френски автомобил за лятото и не знаеше какво да прави с него. Така че ни предложи, да идем да погледнем какво има зад желязната завеса. Времето, късно пролетно утро, бе превъзходно за пътуване. Полицията във Франкфурт не знаеше какви постъпки са необходими, за да се премине с кола в източна Германия. Двете страни нямат нито дипломатически, нито търговски отношения. Всяка нощ по железопътен коридор за Берлин потегля влак, за който не се изисква нищо друго освен редовен паспорт. Но този коридор е нощен тунел, който започва във Франкфурт и свършва в Берлин, маничък западен остров, заобиколен от изтока от всички страни. Шосето е единственият начин наистина да се проникне от татък желязната завеса. Но граничните власти са толкова строги, че изглеждаше безсмислено да се впускаме в такова рисковано приключение без редовна виза, и то с автомобил с френска регистрация. Колумбийският консул във Франкфурт бе благоразумен човек. Трябва да внимавате... Ни каза на предпазлив испански с акцент от град Попаян. Представете си, всичко там е под властта на руснаците. Германците бяха по-конкретни. Обърнаха ни внимание, че ако все пак успеем да преминем, ще ни бъдат иззети фотоапаратите, часовниците и всички ценни вещи. Предупредиха ни да си вземем храна и резервен бензин, за да не спираме по протежение на 6.00, километровото разстояние от границата до Берлин, но въпреки това съществувал рискът да бъдем обстреляни от руснаците. Не ни оставаше нищо друго, освен да се оповаваме на случайността. Пред заплахата от още една нощ във Франкфурт с още един немски филм на немски Франко разигра пътуването на езитура. Падна се ези. Добре, каза. На границата ще се прарим на луди. Двете Германии са разчертани с великолепна мрежа от магистрали, построени от Хитлер за мобилизацията на мощната му военна машина. Оказала се нощ с две остриета, защото бе улеснила нахлуването на съюзниците. Но беше и прекрасно наследство за мирните години. Кола като нашата можеше да се движи средно с 80 км в час. Ние пътувахме с то с намерението да стигнем до желязната завеса преди падането на нощта. В 8 прекосихме последното село на западния свят, чието жители, предимно децата, ни изпратиха с сърдечно и озадачено ръкомахане. Някой от тях не бяха виждали френски автомобил през живота си. 10 минути по-късно германски войник. До сущ, като нацистите от филмите, и то не само заради квадратната брадичка и окичената с отличия униформа, а и поради акцента на английски. Съвсем формално прегледа паспортите. После ни отдаде чест и ни разреши да преминем ничията зона необозначените 800 метра, които разделят двата свята. Нямаше там лагери за изтезания, нито прочутите километри, километри и километри будлива телсток по нея. Залязващото слънце зреше над необработената земя. Все така разровена от бутуши и уръдия както в първия ден след войната. Това беше желязната завеса. На границата вечеряха. Войникът на пост, юноша, напъхан в износена мръсна униформа, възголяма за него, също като бутушите и автомата, ни даде знак да изчакаме, докато митническият персонал свърши да се храни. Чакахме повече от час. Беше вече нощ, но светлините не бяха запалени. От другата страна на шосето се намираше железопътната гара, прашна дървена постройка с затворени врати и прозорци. Безшумният мрак излъчваше дъх на топла храна. И комунистите се хранят, казах, колкото да не загубим чувството си за хумор. Франко дремеше на волана. Да, отвърна. Въпреки западната пропаганда. Малко преди 10 светлините се запалиха и часовоят ни накара да се приближим до лампата, за да прегледа паспортите. Огледа внимателно всяка страница. Едновременно лукаво и притеснено, като човек, който не знае нито да чете, нито да пише. После вдигна бариерата и ни даде знак да паркираме 10 метра по-напред, срещу дървена постройка с ламаринен покрив, която приличаше на танцовите салони от кълбойските филми. Невъоръжен часови, на същата възраст като първия, ни отведе до едно гише, където ни чакаха други две момчета в униформи, по-скоро слисани, откол но без да проявят и капка дружелюбие. Бях изненадан, че големият портал на източния свят се пази от непохватни полуграмотни юноши. За да препишат данните от паспортите ни, двамата войници използваха перодръжка и мастилница с коркова тапа. Оказа се трудоемка операция. Единият диктуваше, другият изписваше френските, италианските и испанските звуци с примитивните дръскулки от някое селско училище. Пръстите му бяха измацани с мастило. Всички се потяхме. Не поради усилието. Ние заради тяхното усилие. Търпението ни издържа до злощастния миг, в който бе издиктувано и записано мястото на раждането ми, а ръка така. На следващото гише декларирахме парите си. Всъщност, смяната на гишето бе само въпрос на формулировка. Операцията се извършваше от същите двама часови от първото гише. Накрая, на едно трето гише, се налагаше да попълним с жестове въпросник на немски и руски с всички подробности относно автомобила. След половин час на лодничави ръкомахания, викове и ругатни на пет езика, проумяхме, че сме затънали в финансов съуфизъм. Правата за регистрация на колата струваха 20 източногермански марки. Банките в Западна Германия дават 4 западногермански марки за долар. Банките в ГДР дават само 2 марки за долар. Но западногерманската и източногерманската марка са равностойни. Проблемът се състоеше в това, че ако платим с долари, правата за колата щяха да струват 10 долара. Но ако платим с западногермански марки, щяха да струват само 20 марки, т.е. само 5 долара. В този момент, отчаяни и примрели от глад, когато вече мислехме, че сме преминали през всички цетки на желязната завеса, се появи началникът на митницата. Недодялан по външност и маниери, той носеше мръсен дочен панталон с 40 см широки крачури и протъркано вълнено сако, чието безформени джобове изглеждаха пълни с хартийки и хлебни трохи. Обърна се към нас на немски. Разбрахме, че трябва да го последваме. Излязохме на пустото шосе, едва осветявано от първите звезди, пресякохме релсите. Заобикорихме железопътната гара отзад и влязохме в дълга столова, миришеща на току-що погълната храна, с столове, струпани върху маси за по четирима души. При вратата, дома са с изложени книги по марксизъм и брошури с политическа пропаганда, стоеше войник, въоръжен с автомат. Франко и аз вървяхме с началника. Жаклин ни следваше на няколко метра, като влачеше токове по отекващите дъски на пода. Началникът спря и с груб жест и кратко нареди да се приближи до нас. Тя се подчини и четиримата безмълвно продължихме през лабиринт от безлюдни коридори до последната врата в дъното. Влязохме в квадратно помещение с писалище до една желязна каса, четири стола около масичка с пропагандни материали, умивалник и легло до стената. Над леглото висеше портрет на секретаря на Комунистическата партия на Източна Германия, изрязан от списание. Началникът седна пред писалището с паспортите. Ние заехме столовете. Това ми напомняше селата в Колумбия и тамощните селски съдилища, в които денем не се върши нищо, а нощем служат за любовни срещи, уговорени в киното. Жаклин изглеждаше потресена. Не знам точно колко време прекарахме в онази стая. Един след друг трябваше да отговаряме на сънния въпросник, написан на немски от най-некадърния чиновник, за когото имам спомен в живота си. Отначало немецът се държеше грубиянски. Обяснихме му по всички възможни начини че не сме капиталистически шпиони, а само искаме да пообиколим източна Германия. Имах усещането, че той мисли на някакъв блиндиран немски, от който отскачаха не само думите на английски, френски, италиански и испански, но и най-изразителните жестове. Този диалог между ненормални говбеси разбунтува се срещу него, а после и срещу собственото си бесилие, след като три пъти се наложи да къса визите, съсипани от петна и задръсквания. Когато дойде редът на Жаклин, обстановката малко се разведри, защото началникът с закъснение прояви интерес към индокитайските и кратко черти. Обясни ни са знаци, че по време на пътуването можела да открие любов с руса коса и сини очи, и като доказателство за личното си възхищение я снабди с безплатна виза. Когато напуснахме канцеларията, бяхме на ръба на изтощението и ожесточението, но се наложи да загубим още половин час. Защото началникът се насилваше да ми разясни с жестове и отделни думи на немски и английски едно изречение, което накрая успяхме да разберем буквално, «Слънцето на свободата ще грейне в Колумбия». Жаклин, която беше най-будна, поеволана, а Франко седна до нея, за да не я остави да заспи. Наближаваше един часът. Аз се излегнах на задната седалка и заспах под шума от свистенето на гумите, които леко се плъзгаха по гладката, блестяща и съвършено пуста магистрала. Когато се събудих, вече съм въше. В обратната посока бавно се движеха огромни превозни средства, чиито фарове са спуснати козирки едва се забелязваха на първия утринен светлик. Не успях да разпозная очертанията на този безкраен конвой. Какво е това? Попитах. Не знаем, отвърна Жаклин, напрегната зад вулана. Преминаваха цяла нощ. Едва след четири сутринта, когато си лятна зора се разпукна над безбрежните необработени поля, Разбрахме, че са руски военни камиони. Преминаваха на интервали от половин час в конвой от по 20-30, следвани от автомобили руско производство без регистрационни номера. В някои от камионите пътуваха невъоръжени войници. Ала повечето бяха покрити с непромокаеми зелени платнища. Безлюдната магистрала беше още по-впечатляваща поради контраста с западна Германия, където ти се налага да си пробиваш път между американски коли последен модел. На няколко километра от Хайделберг е разположен генералният штаб на американската армия, а от двете страни на шосето, върху площ от над 3000 метра се простира гробище за коли. В източна Германия, напротив, човек има чувството, че е сгрешил пътя и се движи по шосе, което не води за никъде. Единствено табелите разпръсват до някъде усещането за пустота. Вместо рекламните билбордове от пътищата на Запад тук се виждат гигантски карикатури на президента Аденауер с тяло на оптопод, стиснал в пипалата си пролетарията. Всички метафори на ударната комунистическа пропаганда са изрисувани с едри штрихи и крещящи цветове, но президентът Аденауер е единствен представител и абсолютен извършител на капиталистическите зверства. Първият ни контакт с пролетарията на източния свят се случи неочаквано. В 8 сутринта открихме край шосето бензиностанция. А малко след нея ресторант с все още светещ неонов надпис, Митропа. Това е наименованието на всички държавни ресторанти. Франко напълни резервуара. После пресметнахме колко марки разполагаме и решихме да рискуваме и, ако се наложи, отново да разиграем сценка на Луди, за да закусим. Никога няма да забравя влизането в този ресторант. Все едно, че с все сила ме запратиха срещу действителност, за която не бях подготвен. Веднъж неволно се бях озовал в забутана на пресечка в Неапол в момента, когато през прозореца на третия етаж сваляха ковчек, увързан с въжета, докато долу на улицата, претъпкана с деца, просеци и колички с разчленени прасета, множеството се мъчеше да укрути жената на покойника, която си късаше дрехите, скубеше си косите и извопли се тръжкаше на земята. Впечатлението от ресторанта бе различно, обаче също толкова силно. Никога не бях срещал подобна патетика, съсредоточена в една толкова обикновена всекидневна дейност, каквато е закуската. Стотина мъже и жени с измъчени лица и упърпани дрехи поглъщаха щедри порции картофи с месо и пържени яйца сред приглушена глъчка в задимения салон. Влизането ни сложи край на бърборенето. Тъй като не осъзнавам напълно как изглеждам с моите мустаци и саконачервени и черни карета, отдадох паузата на екзотичния вид на жаклин. Сред тази тишина... Усещайки стотина пробягващи по кожата ни погледи, ние се опътихме към единствената свободна маса до обезцветен джубокс с плочи срещу половин марка за парче. Репертуарът ни беше познат, Емамбу на Перес Болера на Лос Панчос и най-вече Плочи с Джаз. Сервитьорка в бяла униформа ни донесе хляб и черно кафе с силен мирис на цикория, но очебийно, в сравнение със средната заплата във Франция, много по-ефтино, отколкото в Париж. А както можахме да установим по-късно, сравнявайки заплатите в източна Германия, и много по-ефтино, отколкото в коя да е европейска страна. Когато трябваше да платим, източните марки не стигнаха и сервиторката прие една западна марка, като ни накара да се подпишем за извършената обмяна на обикновена хартийка. Франко оглеждаше клиентелата с потиснато изражение. Има моменти, в които преживените чувства не могат да се възстановят и опишат. Клиентите закусваха с храна, с която в останалата част на Европа обикновено обядват. А и беше купена на пониска цена. Но хората изглеждаха опустошени, огорчени и без никакво волдушевление поглъщаха своите великолепни сутрешни порции месо и пържени яйца. Франко изпи последната глътка кафе и опипа джобовете си за цигари. Не ги намери. Тогава се изправи рязко, приближи се до най-близката група и с жест помори за цигара. Едва успях да осъзная че мъжете от съседните маси запротягаха към нас кибритени кутии, отделни цигари и запечатани пакети в изблик на буйна масова щедрост. Малко по-късно, отпусната на задната седалка на колата, която летеше към Берлин, Жаклин направи единствения коментар, който смятах за уместен в този момент. Горките хора Берлин е една безсмислица. Единствената запазена следа от Европа в западен Берлин е опожарената катедрала с обезглавена от бомбите към Банария. Северноамериканците, също като децата, изпитват ужас от прилепи. Вместо на малкото запазили се дебели стени след войната да поставят подпори и да изградят с тях град от кръпки, те са приложили поздравомислещ и много по-търговски критерии, две черти на кръст и нова сметка. Първият контакт с тази гигантска операция на сред владенията на социализма предизвика умен усещане за пустота. Цяла сутрин търсихме града, докато бродехме и с него, но така и не го открихме. Той е несиметричен, без начало и без край и най-вече няма център, в който човек да изпита вълнение от пристигането си. Обширните незастроени райони са превърнати във временни паркове. Някои улици изглеждат като присадени на куп от Нью Йорк. На места търговската алчност изпреварва техниката и някои магазини са отворени още преди да са свалени строителните скелета. До модерна архитектурна приумица, небостъргач, който наподобява един единствен стъклен прозорец, е разположен лагер от бараки, където строителните работници обядват. Неспокойна забързана тълпа се движи по дървени платформи сред трясък от бурмашини, миризма на врящ асфалт, между крановете, които се провират през металните конструкции и големите реклами на Кока-Кола. Насред тази грамогласна хирургическа операция започва да изниква нещо, което е пълна противоположност на Европа. Един лъскав и стерилен град, в който нещата имат недостатъка да изглеждат прекалено нови. Казват, че това е най-интересният архитектурен експеримент в Европа. Очевидно е така. От техническа гледна точка Западен Берлин не е град, а лаборатория. Съединените щати държат диригентската палка. Не разполагам с данни за сумите долари, вложени в реконструкцията, нито по какъв начин са извършени инвестициите. Но резултатите са на лице. Скромното ми мнение е, че това е един фалшив град. Американските туристи го превземат през лятото, надничат в социалистическия свят и използват случая да купят в западен Берлин стоки, внесени от Съединените щати, които тук са по-ефтини, отколкото в Нью-Йорк. Необяснимо е как може да се поддържа хубав хотел на нивото на най-добрите в Съединените щати, с модерни стаи, телевизор, баня и телефон на цена от 4 марки на ден, т.е. 1 долар. В претовареното движение не се вижда нито една кола, която да не е последен модел. Табелите на магазините, рекламите, менютата в ресторантите са написани на английски. На територията на Западна Германия има пет радиопредавателни станции, от които никога не е била излъчена нито една немска дума. Когато забелязваш всичко това и осъзнаваш, че Западен Берлин е малък остров, вклинен в желязната завеса, който няма търговски отношения в радиус от 500 км, не е важен промишлен център. А обменът с Западния свят се осъществява чрез самолети които кацат и извитат от разположеното в центъра на летище с честота от един самолет на всеки две минути, си принуден да приемеш, че Западен Берлин е една огромна агенция на капиталистическата пропаганда. Неговият подем не съответства на економическата действителност. Във всяка подробност си речи премисленото намерение да се афишира баснословно благосъстояние, за да хвърля в смут източна Германия, която наднича през дупката на ключалката и зяпа гледката с отворена уста. Официалната граница между двата Берлина е Бранденбургската врата, над която се развява червеното знаме с сърб и чук. На 50 метра се вижда предупредителен надпис, внимание, вие навлизате в съветския сектор. Ние стигнахме до този надпис на свечеряване, след като бяхме обиколили западен Берлин. Съвсем инстинктивно Франко намали скоростта. Руски полицай ни направи знак да спрем, огледа автомобила с типично чиновнически поглед и ни нареди да продължим напред. Преминаването се оказа просто като изчакването на зелената светлина на светофар, но разликата е очевидна и брутална. Излязохме право на Унтерден Линден, големия булевард, под липите, смятан в други времена за един от най-красивите в света. Сега стърчат само останки от опушени колони, входни портали в празното пространство, пропукани от мъх и бурени основи. Нито един квадратен метър не е презастроен. Докато проникваш в източен Берлин, разбираш, че има нещо повече от разлика в системата, това са два противоположни менталитета от двете страни на Бранденбургската врата. Малкото запазени блокове в източния сектор още носят следите от артилерийските снаряди. Магазините са мрачни, притаяни зад амбразурите от бомбардировките, с безвкусни и долнокачествени стоки. Има цели улици с разрушени сгради, от чието горни етажи е останала само черупката. Хората продължават да живеят на по долните етажи, без санитарни помещения, без течаща вода, спроснато по прозорците пране като изтесните улички на Неапол. Вместо рекламните надписи, които изпълват западен Берлин с цветове, в източната част вечер свети единствено червената звезда. Достоинството на този мрачен град е, че той наистина съответства на економическата действителност на страната. С изключение на Булевард Сталин. Социалистическото копие на подема в Западен Берлин е колосалният и уродлив буревард Сталин, потискаща както с размерите, така и с безвкусието си. Една несмилаема смесица от всички стилове, отговаряща на архитектурния критерий на Москва. Буревард Сталин е огромен проспект с жилищни сгради, наподобяващи домовете на обеднелите провинциални богаташи, но струпани една върху друга, с неизчислими тонове мрамор, капители от каменни цветя. Животни и маски и огнетяващи портали с имитации на древнобръцки статуи от железобетон. Критерият на ОНЕЗИ, замислили това по смешище, е бил елементарен. Големият булевард на Хитлер е Унтерден Линден. Големият булевард на социалистически Берлин, по-голям, по-широк, по-тежък и по грозен е булевард Сталин. В западен Берлин строят град за богаташи, същите, които преди войната са се събирали на Унтерден Линден. Булевард Сталин е местожителство за 11 000 трудещи се. Има ресторанти, кина, кабарета, театри, които са достъпни за всички. Във всяко от тези места цари тържество на безкусието, тапицирани с виолетово кадифе мебели, зелени килими с позлатени кантове и най-вече огледала им рамор навсякъде, дори в туалетните. Нито един работник в никоя част на света не живее толкова добре, колкото се живее на булевард Сталин, и то на смехотворна цена. Но за разлика от тези 11 000 привилегировани, живеещи там, маса хора са наблъскани по таванските стеички, а те мислят, и го казват открито, че с парите, пръснати за статуи, мрамор, кадифе и огледала, са могли съвсем прилично да възстановят града. Според някои изчисления, ако избухне война, Берлин ще издържи 20 минути. Но ако не избухне, след 50 или 100 години, когато едната от двете системи надделее над другата, двата Берлина ще са е един град. Един чудовищен търговски панаир, пълен с безплатни мостри на двете системи. В наше време, и то не само заради външния си вид, Берлин е една безсмислица. За да го опознаеш отвътре, за да го видиш от опаката страна и да забележиш шевовете, трябва да слезеш в метрото. Един час преди да се самоубие, когато руснаците вече били на Прага, Хитлер заповядал да наводнят метрото, така че хората, укрили се в него, да излязат да се бият на улицата. По тази причина то е мръсно и влажно, обаче това е средството, чрез което народът на Берлин, бедните хора от двете страни, извлича изгода от глухия сблъсък между двете системи на повърхността. Някои работят от едната страна, но живеят от другата, възползвайки се, доколкото могат, от преимуществата на всяка система. В някои части на града е достатъчно да пресечеш улицата. Единият тротуар е социалистически, другият капиталистически. На първия къщите, магазините, ресторантите са държавна собственост. На втория са частна собственост. На теория, ако живеещият на единия тротуар прекуси улицата, за да си купи чифтобувки, извършва поне три нарушения на законите във всяка държава. В Берлин обаче всички разпоредби са само на теория. Съществуват много точни постановления, чиято цел е да се предотврати спекулата, изтичането на капитали, деморализацията на всяка от системите. По принцип не можеш да печелиш в едната страна и да харчиш в другата. За всяка търговска операция трябва да бъде представен документ, доказващ източника на доходи. Но на практика властите си затварят очите. Важно е само привидното. Хората в Берлин биха могли да пресекат на отсрещната страна на улицата, но спазват правилата на играта и преминават с метрото там, откъдето всичко живо знае, че може да се премине, защото се пренебрегва официално. Получихме най-скандалното доказателство за тази ужесточена битка, когато искахме да купим източни марки в една банка в Западен Берлин. Обмениха ни ги по 17 източни марки за долар. Франко честно си помисли, че чиновникът е сгрешил, официалният курс е 2 марки за долар. Но служителят ни обясни, че в Западен Берлин официалният курс не се спазва и банките тук, пред очите на всички и при една напълно законна операция, дават 17 източни марки за долар. Почти 8 пъти повече от официалния курс. На практика операцията се оказа безполезна. В източна Германия не можехме да купим нищо, без да докажем, че парите са спечелени в страната. Но само на теория. С 20 долара, обменени в западен Берлин, обикорихме източна Германия на длъж и на шир. Пресметнахме, че стая в най-скъпия хотел с баня, радио, телефон и закуска в леглото ни струва 75 колумбийски сентаво. Пълен обяд в най-добрите ресторанти, 20 колумбийски сентаво, включващи обслужването, статуите, огледалата и музиката на Штраус. Онези, които не познават ключовите понятия в този град, в който нищо не е съвсем истинско, където никой не знае много добре към какво да се придържа. А и в най-обикновените действия от всекидневието се крият някакви уловки, живеят в състояние на постоянно безпокойство. Чувстват се така, сякаш седят върху буре с Барут. Изглежда, че няма нито един човек с чиста съвест. Една новина, която в Париж се тълкува като поредната потия на министерските чиновници, в Берлин отеква с грохота на топовен гърмеш. Спукването на гума може да предизвика паника. Лайпцик е нещо друго. След 4 часа пътуване с кола по криволичещо шосе навлязохме в Лайпцик по безлюдна и тясна улица, на която едва имаше място за трамвайните релси. Беше 10 часа вечерта и започваше да вали дъжд. Тухлените стени без прозорци, мъждивите лампи на уличното осветление ми напомняха ранните утрини в южните квартали на Богота. В центъра градът се радваше на подозрителен покой. Осветлението беше също толкова оскъдно, колкото и в покрайнините. Единственият признак на живот бяха неоновите надписи над държавните барове, хо едно, с много малко цивилни посетители и неголям брой военнослужащи. След като напразно търсихме отворен ресторант, някой, Митропа, решихме да се настаним в хотел. Административният персонал говореше само немски и руски. Беше най-скъпият хотел в Лайпциг, изграден съгласно същата декоративна концепция като булевард Сталин. На рецепцията бяха изложени всички получени с въздушна поща комунистически вестници от Запада. Сигулков оркестър изпълняваше носталгичен валс в бара, осветяван от тежки претрупани стъклени полилеи, където посетителите с вид на мрачно благородство безмълвно пиеха на изстудено шампанско. Повехнали жени, подрени сталк, от който изглеждаха прекалено бледи, носеха старомодни шапки. Музиката се рееше в натежалия от парфюм «Въздух». Неколци на мъже и жени в ловни костюми, безупречни в дългите си червени жакети, с черни шапки и бутуши за езда, пиеха чай с бисквитки в един ъгъл на салона. Липсваха само огромните бели кучета на черни петна. Та да групата да изглежда като литография, свалена от стената и вдъхновена от най-закостенялата английска аристокрация. Ние, с джинси и поризи, още не измили праха от пътя, бяхме единственото олицетворение на народната демокрация. Бяхме отишли да видим. Но след 24 часа в Лайпциг вече не ставаше въпрос само да видим, а и да проумеем. 15 дни преди това, като игра на случайността, бяхме посетили Хайдълберг, университетски град в западна Германия, Впечатляващ като никой друг в Европа със своята откритост и оптимизъм. Лайпциг също е университетски град, но един тъжен град, със стари трамваи, претъпкани с дрипави и потиснати хора. Смятам, че на половин милион жители нямаше повече от 20 автомобила. За нас беше неразбираемо как народът в източна Германия, след като държеше в ръцете си властта, средствата за производство, търговията, банките, масовите комуникации, можеше да е толкова тъжен. Най-тъжният народ, който някога бях виждал. В неделя тълпите се устремяват към увеселителните паркове, където се изпълнява танцова музика, продават се газирани напитки и на много ниска цена може да се прекара една изтощителна вечер. На дансинга няма къде и глада падне, но на почти неподвижни двойки имат същото изражение на неудоволствие, както и хората, натъпкани в трамваите като сърдели. Обслужването е бавно и половин час трябва да се чака на опашка за хляб. За билети за влака или за кино. В един увеселителен парк загубихме 2 часа, за да си проправим слакти лакти път сред навалица от влюбени и възрастни двойки с деца и да си купим лимонада. Желязна и неефективна организация като тази стои най-близо до анархията. Не можехме да проумеем. Все едно бяхме отишли на кино, за да убием времето, и бяхме попаднали на филм за луди, с абсурден сюжет, създаден единствено с цел да хвърлих недоумение зрителя. Защото, най-меко казано, е объркващо в този нов свят, самия център на революцията, всичко да изглежда овехтяло, брохнало, съсипано. Франко и аз бяхме забравили за жаклин. Целият ден тя вяло се влачеше след нас, като гледаше безразлично прашните витрини, на които бяха изложени ефтини стоки на скандално високи цени. По време на обяда даде признаци за живот, възмути се от липсата на Кока-Кола. Вечерта, в ресторанта на гарата, след един час чакане, задъхващи се от пушека, от миризмата и от музиката на оркестъра, която влизаше през едното ухо на посетителите и излизаше от другото, Жаклин избухна. Това е една безмилостна страна, каза. Франко бе напълно съгласен. Много рано на другия ден излезе да търси обяснение. Спомни си, че в Лайпцик се намира университетът, Карл Маркс, в който младежи от цял свят изучават марксизъм. В атмосферата на покой и размисъл сред дърветата са разположени скромни сгради по всичко напомнящи католическа семинария. Имах късмета и удоволствието да се срещна там с група южноамерикански студенти. Благодарение на тях наблюденията ни, които можеше да са субективни, намериха конкретно потвърждение. А, естествено, и благодарение на ужасното събиране, на което се озовахме същата нощ в дома на Хер Волф. Едно съкрещение от HANDLSORZANISATION, НЕМ, Организация на държавни предприятия за търговия на Дребно в ГДР. Б. пъръ, експроприираните се събират, за да си разказват неволите. С Херман Волф ни събраха непредвидени обстоятелства. След вечерята Жаклин се прибра в хотела. Ние с Франко останахме с един чилийски студент, когато занапред ще наричам Серхио, като предупреждавам, че това не е истинското му име. Бе 32 годишен адвокат и се намираше в източна Германия с стипендия за специализация по политикономия. Две години преди това напуснал нелегално страната си. От тогава живееше в Лайпциг. В 11 часа градът спеше. Серхиони ни заведе в едно държавно кабаре, Фемина, единственото увеселително заведение, отворено до 2 часа през нощта. Мислех, че и преди съм виждал това място, докато Франко не ми напомни, че всъщност не съм го виждал. Чел съм за него в някой роман писател екзистенциалист. Лилавата приглушена светлина по черните стени подчертаваше призрачната обстановка и сюреалистичните мотиви, налепени върху мазилката. В дъното на салона с маси за четирима се намираше кръгъл дансинг, а зад него подюмат за оркестера сред тропически пейзаж от гипсокартон. Свиреха е мамбо. Заехме маса близо до дансинга. Сервитер във фраг, церемониален и с двусмислени маниери, се разбра с Серхио на немски. Обстановката беше като за опиум, но поръчахме коняк. Междувременно Франко се опъти към салона в дъното, за да потърси туалетните. Когато се върна, Серфио танцуваше суинг с едно момиче от съседната маса. Аз започвах да се утекчавам. Вървих в туалетната, каза Франко. Ще видиш нещо невероятно. Минах в салона в дъното. Имаше три врати, обозначени с WC. На средната врата, предназначена за по-сериозни нужди, беше онова, което трябваше да видя, свързан с бравата таксиметров апарат. Пред едно бюро седеше жена, която чакаше клиента да излезе. Таксиметровият апарат показваше 30 пфенига 1 Когато клиентът излезе, пусна 30 пфенига в чиниката на бюрото и добави бакшиш за жената. Навръщане забелязах, че след салона в дъното в дясно започва лабиринт, подобен на някаква смесица от Божествена комедия и Салвадор Дали. Мъже и жени, повалени от алкохола... Бавно и без въображение представяха любовни сцени. Бяха млади хора. Не бях виждал нищо подобно в Сен-Жермен-Депре, където през лятото екзистенциализмът се инсталира като задължителна атракция за туристите. В баровете по улица, вие е мъргута, в Рим има повече автентичност и по-малко горчивина. Не беше публичен дом, тъй като в социалистическите страни проституцията е забранена и строго наказвана. Беше държавно заведение. Но от социална гледна точка беше нещо по-лошо от публичен дом. В края на лабиринта, осветен от канделабри между черни завеси, любовта продължаваше в отделен затворен бар. Неколци на сами мъже пиеха коняк. Други спяха с отпуснати на плута на бара глави. Заех едно столче и си поръчах коняк. Франко дойде в мига, в който един от мъжете удари по плута с чашата в ръка. Стъклото се пръсна на парченца, безразличен към гневния изблик на барманката. Извади кърпа и я стисна в порязаната си глан. С другата ръка, без да продума и без да ги брои, хвърли няколко навити на руло банкноти. Какъв ужас, прошепна Франко. Никога не съм виждал толкова отчаяни хора. Аз не изпитвах ужас. Изпитвах жалост. Върнах се при дансинга, готов да се прибера в хотела. Но момичето, което бе танцувало с Серхио, седеше само на нашата маса. Поканих го на танц. Серхио танцуваше с много по-висока от него блондинка, която внушаваше безпокойство. Допират до моята партньорка предизвика у мен тревожно усещане. Тази мадама няма кости, казах на Серхио, когато минавах покрай него. Той избухна, смях. Точно така, потвърди. Тя е циркова акробатка. Навярно преведе диалога на русата, защото тя също се разсмя. Посмеха и кратко разбрах, че не е толкова изтънчена и е много по-млада. Отколкото ми се стори на пръв поглед. Върнах се на масата. Франко говореше с сервитера във рак. Покани на танца кробатката, но преди да се изправи, ми каза на френски, за да не разбере сервитьорът. Този тип има желание да си каже всичко. Говореше италиански. Осанката, жестовете му на фокусник, всичко това отиде по дяволите, когато му казах, че съм журналист от Колумбия, Южна Америка. И се интересувам от положението в страните с народна демокрация. Започна с това, че е научил италиански в един концентрационен лагер. После разтвори колосаната предница и без никакъв преход ми нареди, пипнете тази риза, пипнах я, беше от груп плат. Е, добре, продължи, тази риза ми струва цяла месечна заплата. С някакво подобие на освобождаващо задоволство продължи да ми изброява всичко, с което беше облечен. Накрая си свали обувката и ни показа чорапа с дупка на петата. Съгласен съм, му казах. Но храната е по-ефтина, отколкото на запад. Той свира мене. Храната не е всичко, обясни. Разпери ръце в типично южняшки жест и възкликна. В концлагера се хранех зле, но бях по-щастлив, отколкото тук. Франко се върна при масата без акробатката. След като музикалната част свърши, Серхио дойде да ни каже... Че блондинката ни кани да продължим веселбата в дома на приятелите и кратко бяха още две жени и един мъж. Преместихме се на тяхната маса. Серхио ни запозна. Първо представи жените. После мъжа, 45-годишен немец, в който нямаше нищо особено, с изключение на спонтанната му усмивка. Това беше Хер Волф. Сториха ми се група здрави, обикновени хора, много различни от останалата клиентела. Повъзрастната жена бе съпругата на Херволф. Другите две, Русата и Чернокосата, на по 17 години, бяха студентки по физическо възпитание. Обяснението защо едно здравомислещо семейство се намира в това подобие на Бардък узнах по-късно. В източна Германия има обществена прослойка от паразити, експроприираните. Това са буржуата от времето на Хитлер, чието имущество е било национализирано и за което им било изплатено съответно обещетение. Малцина приели да заемат постовете, които властите им предлагали в техните някогашни предприятия. Предпочитали да живеят от и в очакване режимът да падне. Правителството отворило луксозни хотели, барове и ресторанти за чуждестранните делегации и висшите държавни служители, в които всичко струва майка си и баща си. Тъй като тези места са много скъпи за народа, единствено експроприираните могат да ги посещават, а правителството е във възторг, защото по този начин си връща парите от обещетенията. Експроприираните се събират да си разказват неволите, да роптаят срещу правителството, да се дърнат едни други като магарета и да връщат парите на държавата в замяна на една вечер с скръбни валсове и топло шампанско. Нашият хотел беше едно от тези места. Парите от обещетенията обаче не са наследствени. Експроприираните имат деца, невръстни паразити, които помагат на старите да се изхарчат парите докато са живи. Това е едно невежо поколение, без перспективи. Без вкус към живота, отгледано в неприязнена среда, във всекидневни спомени за бляскавото минало. Младите ненавиждат скръбните валсове и смятат, че шампанското съдържа прекалено малко алкохол. За да ги отчужди от обществото, държавата е отворила тези кабарета, където се плаща и в туалетните, нещо като концлагер, в който децата на експроприираните са затворени, за да изгнят жили. Херволф не принадлежи към тази класа. На младини е държал магазин за музикални плочи. Бил офицер-свързочник по време на войната. Сега работи в цех за електрически уреди, а жена му е управител на общежитие за девойки. Заемат две стаи на мецанина в сградата на общежитието, имат електрическа печка и хладилник, но нямат туалетна. Всяка неделя Хер Волф навлича селски дрехи и спъргави подскоци по стълбите се отправя да отглеждат свекло в зеленчуковата градина. Жена му, тя е повече от весела, истинска веселячка, си пада по вечеринките. Веднъж месечно в събота Херволф я е води на танци. Ако някоя момиче от общежитието няма други планове, те го вземат със себе си. Тази вечер бяха взели две, тъй като единственото място, отворено до зори, е кабаре, фемина, те се бяха озовали в него, без да помислят за опасността от зараза. Серхил се бе представил за журналист. Чуждестранните студенти предпочитат да не издават самоличността си, когато се сблъскват с хора, ненавиждащи властта. Още щом блондинката каза на Херволф, че всички сме чуждестранни журналисти, той се бе почувствал сигурен, надушил възможност да си излее душата срещу правителството и ни покани да довършим веселбата от тях. Херволф не е конспиратор. Той е добър гражданин, който си дава сметка за нещата и ги приема с чувство за хумор. От първата бутилка коняг започна да се надсмива над положението. Жена му ни бе приготвила непоносимо кафе с вкус на цикория. Направено е без желание, казах, за да предизвикам Херволф. Ще ме извините, отвърна той, като се превиваше от смях. Само тази гадост може да се намери в Германия, знаех, че е вярно. Още с пристигането си в Лайпциг се бяхме отказали от кафето. По радиото предаваха програма с Танцова музика, но след няколко парчета пускаха официалния бюлетин. Херволф изключваше радиото, докато бюлетинът свърши. Дърдорят само за гадната политика, казваше и Серхил го потвърди пропаганда на режима. В 3 часа призори прочетоха последните новини и радиостанцията се сбогува, като пусна националния химн. Тогава предложих да потърсим някоя чужда станция, за да продължим станците. Хер Херволф просия от радост. На вълните за чуждите станции се чуваше само остър пресекващ шум, все едно, че говореше Патука Доналд. Установих го със собствените си ръце. Чуждите станции бяха заглушавани. Беше разбираемо, че Хер Волф ненавижда режима. Тревожното бе, че и двете момичета, които не познаваха друг живот, които бяха обучавани от държавата с стипендии и обещания за сигурно бъдеще, бяха не по-малко непримирими от Хер Волф. Срамуваха се от качеството на дрехите си, копнееха да узнаят нещо за Париж, където могат да се четат романи от цял свят, а най-лонът е общодостъпен артикул. Франкуин каза, че всичко това е така, но им напомни, че в капиталистическите страни студентите не получават стипендии. Това не ги трогна. Техният отговор, както и на повечето студенти, с които се запознахме, дори на студентите по марксизъм от университета, Карл Маркс, бе приблизително същият. По-добре да не ни плащат нищо, но да ни оставят да си говорим каквото поискаме. Изненадан от това единодушно подривно мислене, припомних, че на последните избори 9-2% бяха гласували за правителството. През смях и като се удреше в гърдите, Херволф заяви: а също гласувах за правителството. Изборите били свободни. Но за всяка улична пресечка отговаряла изборна комисия с пълния списък на живеещите там. Хер Херволф слязал да гласува в 10 сутринта. При всички случаи, ни обясни, един полицай щеше да се яви в 3 следобед, за да ми припомни гражданския ми дълг. Гласуването е тайно. Но Хер Волф предпочел да даде гласа си за правителството, за да си спести осложнения. Извиках на Серхио, кажи на Хер Волф, че съм казал, че е страхливец. Хер Волф се разсмя. Така говорят чужденците, възрази. Искам да ги видя тук в деня на изборите, може би никой не можеше да го разбере по-добре от един колумбиец. Общественият ред в Источна Германия много напомня този в Колумбия от времето на политическите репресии. Хората изпитват ужас от полицията. Във Ваймар Франко спря колата до полицай, за да могат двете германски момичета, които ни придружаваха, да го попитат за един адрес. Те отказаха. Предпочитаха да питат всеки друг, само не и полицаи. Рано сутринта, когато всички бяхме почти пияни и Хер Волф не владееше силата на глас си, на вратата се позвани. Моментът беше драматичен. За пръв път видях Хер Волф сериозен. Наредини да пазим тишина и прошепна, полицията, двете момичета се втурнаха към спалнята. Ние приехме невинно изражение, а съпругата на Хер Волф отиде да отвори вратата. Беше разносвачът на официалния вестник, носеше днешния брой и им напомняше да си платят месечния абонамент. Въпреки, че той не е задължителен, всеки месец отговорникът за абонамента звъни на вратата и вежливо пита не желаят ли да го подновят. Никой не отказва. Жената на Хер Волф. Се още разтреперена, хвърли вестника на масата и призна, че за две години, откакто са абонирани, не са прочели дори заглавията. Същата сутрин, по време на закуската в ресторанта на гарата, Серхио и Франко се спречкаха. Приятелят ми го обвини, че не се е противопоставил на Херволф. Серхио е комунист. Франко смяташе, че студентите трябва да заемат по-енергична позиция срещу подривните елементи. Напълно спокоен, стон на искрено съжаление, Серхио възкликна, всичко казано от Хер Волф е истина. Не само Серхио, а и значителен брой студенти от университета са на същото мнение. Те смятат, че в източна Германия няма социализъм. Това не е диктатура на пролетарията, а на група комунисти, които се стараят да следват неотстъпно съветския пример, без да вземат под внимание специфичните условия в страната. Хитлер избил свестните комунисти. Оцелените, които навреме забелязали грешките на сегашното правителство, били избити от управляващата клика. Марксистката младеж е убедена, че действителността не съответства на доктрината, но не се осмелява да поеме риска и да отстрани грешките. Работниците са добре, но им липсва политическо съзнание. Стигат до абсолютни заключения и не проумяват защо правителството твърди, че пролетариятът е на власт, а те трябва да работят като магарета за да си купят някоя дреха, която струва месечната им заплата. За разлика от тях работниците в Западна Германия са експлуатирани, но се радват на комфорт, на похубави дрехи и имат право на стачка. Народът не се примирява да поеме целият товар, за да живеят по-добре идните поколения. Никой не се труди с ентусиазъм. текстилната промишленост, която е лишена от стимула на конкуренцията, произвежда ужасна конфекция, като зачучела, тъй като няма собственици, тъй като никой не ги уволнява, тъй като не осъзнават как може да има социализъм без обувки, обслужващите седят с кръстени ръце, докато клиентите чакат, и не им пука, че през целия неделен следобед ще стоят на опашка, за да изпият една лимонада. От Министерствата до кухните съществува толкова сложна бюрократична бъркотия, каквато само един народен режим би се умел да оправи. Стачката би могла да е легитимно уражие. Но правото на стачка не съществува, защото режимът е догматичен, управниците твърдят, че след като пролетариятът е на власт, пълна безсмислица е пролетариите да обявяват стачка в знак на протест срещу самите себе си. Това е саофизъм. Революцията, казваха студентите марксисти, не е направена в Германия. Докараха я в сандък от Съветския съюз и я наложиха тук, без да се съобразяват с народа. Хората не забелязват развитието на тежката промишленост. Въобще не им пука за пържените яйца на закуска и единственото ново нещо, което виждат, е, че Германия е разделена на две и навсякъде е пълно с руски войници и Жителите на Западна Германия виждат съвсем същото, разделена на две страна и американски войници в коли последен модел. Никой не протестира, защото осъзнават, че са изгубили войната и за момента си траят с навряна под крилото глава. Но преди да спорят за капитализъм или социализъм, всички тайно знаят какво искат. Обединението на Германия и изтеглянето на чуждите войски. Мисля, че в дъното на всичко лежи абсолютната липса на чувствителност към отделния човек. Грижата за масите пречи да се види личността. И това, което е валидно за германците, се отнася и за руските войници. Хората във Ваймар не могат да се примирят с факта, че зареда на железопътната гара следи руски войник с картечница. Но никой не мисли за горкия войник. Тъкмо във Ваймар една вечер минахме през затворен парк, откъдето се носеха звуци на военен марш. Оказа се вечеринка в казиното за руски офицери. Съзнаци ни поканиха да влезем и се озувахме в сърдечна, добронамерена и непринудена обстановка. Дансингът, направен от тъпка на пръст, бе ограден от големи цветни портрети на висшите съветски ръководители. Военният оркестър засвири старомодно парче, подобно на Чарлстон, което офицерите с жените си танцуваха с подскачане. Един от тях, превит под тежеста на медалите, покани Жаклин. Матрона с евангелски вид, облечена като украинска селянка, се приближи до Франко, повдигна с върха на пръстите си широките волани на полата и с изящен поклон го покани на танц. Аз направих същото с жената на друг офицер. На дансинга цареше пресилено, прекалено благодушно воодушевление, което се насилвахме да смелим. Насред тази носталгична атмосфера на спомени за родната земя, двама войници... Полузаспъди от затъпяващо пиянство танцуваха заедно. Когато отведох дамата си на мястото и кратко, Серхио разговаряше с един от офицерите, който знаеше малко немски. Каза, че ни завижда, че отиваме в Москва. Изглежда, преведе новината на руски, защото група офицери и жените им ни наобиколиха, за да видят отблизо хората, получили привилегията да пътуват за Съветския съюз. Продължиха да разговарят с Серхио с помощта на военния, който поназнайваше немски. Разказаха, че някои от тях от две години правят постъпки да ги изтеглят от Германия, където живеят като паразити, без да правят нищо, сред фото си на руски пейзажи и скопнежа да се върнат в родината си. Разговорът бе прекъснат от Жаклин, която търсеше преводач, за да разбере какво е искал да и кратко каже офицерът по време на танца. Изчервен до ушите, офицерът повтори изречението на руски. Военният, който говореше немски, го преведе на Серхио, той го повтори на испански а Франко го каза на Жаклин на Френски. Всички избухнаха в смях. Беше обяснение в любов. Когато проумя, че присъстващите се разбрали, офицерът започна да подскача като дете и да се превива от смях, с червен като домат нос. Ако жена ми разбере, ще ме убие, викаше. Само жена ми да не узнае. Такива са руските военни. Скучеят до смърт в страна, чието език не владеят, но където знаят, че ги ненавиждат. Хората ги виждат да се появяват с каменни лица, внушаващи страх, докато човек не разбере, че за този свиреп вид се крие обикновена плахост. Особено войниците са диви, необуздани, добродушни, сякаш изловени с ласо из-за съветски села. Не е измислица, че когато завзели Берлин, трошали умивалниците, защото ги мисляли за военни съоръжения. Някои от тях все още са в Германия, без жени, напиват се в самота и танцуват едни с други в казината. Тази привичка да танцуват двама мъже, която може да е нещо обичайно в Съветския съюз, в Източна Германия е необходимост, наложена от обстоятелствата. Срещахме ги на двойки да се навъртат около момичетата, спрели да позяпат витрините след кино. Лигите им текът, но не смеят да се доближат, защото знаят, че момичетата ще ги посрещнат с по един камък във всяка ръка. Дори малкото нелегални проститутки ги избягват от страх да не бъдат издадени. Преди година във Ваймар двама от тези войници не могли да се сдържат повече. След като цяла нощ пили и танцували на вечеринка за сами мъже, излезли на улицата и изнасилили първата жена, която им се изпречила на пътя. Изтрезняването било жестоко, за назидание на войската били разстреляни в присъствието на другарите им. Едно феник, една стотна от марката. За една чехкиня найлоновите чорапи са цяло съкровище. Две години по-рано бях подал молба за виза в съветското посолство в Рим за да замина за Москва като специален пратеник на една информационна агенция. По време на четирите ми последователни посещения четири пъти отговарях на едни и същи въпроси, зададени ми от четирима различни служители. Накрая обещаха да ми изпратят по почтата отговор, който не е пристигнал и досега. В Париж се изразиха пократко и по-асно. В сложния лабиринт на сградата им на улица, Грюнел, ме накараха да премина през три приемни, украсени с литографии на Ленин и същият служител, който ме бе приел в първата. Ме уведоми на едва разбираем френски в последната. Без официална покана от съветско учреждение е безполезно да очаквам виза. През последната година положението се бе променило. В Париж се организират цели туристически кервани, които за 15 дни посещават подстрой пристанищата на Балтийско и на Черно море. Такова пътуване е опасно за всеки почтен журналист, съществува риск той да направи повърхностни, прибързани и разпокъсани преценки, които после читателите да приемат за окончателни заключения. Когато в Берлин ми се предостави възможността да присъствам на 6-ти конгрес на младеща в Москва, едно, си помислих, че това ще е по-лошо и от туристическите кервани. Вместо 500 души щяхме да сме 40 000. От две години вече Съветският съюз се готвеше да посрещне делегати от цял свят и това бе основание за опасения, че вместо с съветската действителност ще се сблъскаме с една изфабрикувана за предчужденците реалност. Това е разбираемо. В социалистическите страни са наясно, че повечето делегати на фестивалите не са комунисти, че са настроени да търсят недостатъци и не са достатъчно подготвени, за да тълкуват правилно техния опит. Нещо повече, за фестивала в Москва имаше конкретно изискване да се акредитират възможно най-малък брой комунисти. Хитростта на поляците няма граници, разказа ми преди две години в Рим едно момиче, което бе присъствало на фестивала във Варшава. За да ни накарат да повярваме, че в Польша има свобода на религиите, отвориха черквите и пуснаха навсякъде държавни служители, преоблечени като свещеници. Истината е, че възстановяването на Варшава е започнало от католическите храмове, а свещениците, които не се месят в политиката, се радват на абсолютна свобода. най честните гости от капиталистическите страни бяха подценили националните усилия за възстановяване на страната, стигаше им фактът, че във Варшава няма автомобили че хората са зле облечени и че асансьорите засядат между етажите. Всички във Варшава шушукали, че кардинал Минсенти, 2, е в затвора. Никой обаче не обърнал внимание, дори делегатите комунисти, че в затвора е и Владислав Гумолка, комунистическият лидер, който година след фестивала ще бъде пуснат на свобода от народа, за да поеме в ръцете си съдбините на Полша. Някои западни правителства се възползват от 15-те фестивални дни, за да внедрят шпиони с точни инструкции. В Москва се разнасяше напечатана на английски листовка с лозунги срещу Съветския съюз. Същото се е случвало и на предишните фестивали. След като знаят, че такива неща са практика, социалистическите страни, изпълно пълно право, се стараят делегатите да срещнат нация, облечена като за посвещаване в САН по време на многолюдна 15-дневна неделна литургия. Не исках да се запозная с една Съветска Русия, наконтена като за гости. Държавите, както и жените... Трябва да ги видиш, когато са току-що станали от леглото. Франко беше на друго мнение. Той смяташе, и сега разбирам, че е бил прав, че за повърхностните си заключения от части са виновни самите делегати. Трябва да знаеш какво представлява един фестивал, за да проумееш, че е напълно възможно да прекараш 14 дни в града, без да го опознаеш. В Москва се провеждаше кинофестивал с 4 прожекции на ден. По същото време имаше театрален фестивал наред с Олимпийски игри и 325 изложби на живопис, фотография, фолклорно творчество и народни носии от цял свят. Конкурс за музика и танци с 6 представления на ден течеше едновременно с семинари по архитектура, художествена пластика, кино, литература, медицина, философия и електроника. Провеждаха се конференции върху безброй теми, изнасени от специалисти от цялата планета. Всяко по-важно съветско учреждение даваше прием за представители на всички делегации. Всяка от 382 делегации организираше прием за останалите делегати. Само френската делегация, без да се смятат участващите дейци на културата, спорта и науката, наброяваше почти 3000 души. В по-малко натоварените часове се налагаше да избираш между китайски цирк, среща с Пабло Неруда, Обиколка из Кремъл, изложение на японската кухня, Посещение в колхоз, представление на чешки куклен театър, индийски балет, футболен матч между унгарци и италиянци или лично интервю с шведска делегатка. Всичко това наблъскано в тесните рамки от 15 дни в един смазващ град, в който ти трябва поне цял час, за да стигнеш до където идее. Искрено вярвам, че някои делегати не са имали време да видят дори един руснак. Франко смяташе, че можем да се възползваме от бъркотията. Трябваше да зарежем спектаклите и да излезем на улицата, да разговаряме с хората, стекли се от всички краища на Съветския съюз. Жадни да поговорят с чужденци след 40 години пълна изолация от цялата останала планета. Трябваше да избираме между фестивала и една доста приблизителна идея за съветската действителност. Ние пожертвахме фестивала. Ако съветската виза ми отнеше с годишно настоятелно чакане, то полската, напротив, Получих за 10 минути и без да изрека нито дума. Бях успял да ме включат като наблюдател на Международния конгрес по кинематография в приятната компания на 22 делегати. Акредитивното писмо бе написано на полски, така че се явих в консулството с две снимки и положих поканата върху бюрото на портиера. През вратата на кабинета чук гласа на консула, който се бе свързал по телефона с Варшава, произнасяйки името ми по доста произворен начин. След четвърт час полската виза беше в джоба ми. Жаклин, чийто отпуск бе свършил, се върна в Париж. Франко остави автомобила в един гараж в Берлин и продължихме за Прага с влак. Нямахме чешка виза. Пътуването продължи 15 часа, като 4 от тях прекарахме на границата, в празен влак, който бе подложен на строга проверка. В последното немско село престояхме 2 часа, въпреки че митническата проверка отне 5 минути. При вечер влакът потегли. Модно напусна гарата със скоростта на бавен човешки ход и така премина през селище стабели на немски. В другия край на селото спря пред мост с надпис на чешки, надразкан с четка на фон от червен плат. На моста стояха половин дози войници с картечници. Влакът продължи след като войниците се увериха, че между осите на вагоните не е скрито нищо. После се подредиха от двете страни на влака и го ескортираха с нормален ход по замаскирани в тревата пътеки. Един километър по-нататък беше първата чешка гара. Там останахме да чакаме още 2 часа. Единственото нещо, достойно за отбелязване, бе музиката от високоговорителите и жените, пристегнати в железничарски униформи. Нещо обичайно е да се види жена в панталони. Но малко странно впечатление прави жена, облечена в пълна униформа с риза, пратовръзка и мъжки обувки, а събраната и кратко на кок коса скрита под фуражката. По-късно установих, че обслужването на всички чешки гари е възложено на жени, облечени по същия начин. Беше горещо. Изкривеното ми съзнание да търся прилики между нещата в Европа и моите села в Колумбия ме накара да си помисля, че унази напечена и безлюдна гара. Само с един заспал мъж зад количка с сокове в разноцветни бутилки, беше до като прашните гари в банановата зона Санта Марта. Впечатлението се подсилваше от музиката, болера на Лос Панчос, Емамбо и популярни мексикански песни. Болерото, коварство, бе повторено няколко пъти. Минути след като пристигнахме, пуснаха Мигел Каналес на Рафаел Ескалона, 3, в прекрасно изпълнение, което не познавах. Понечих да сляза, за да видя коя е плочата, но вагонът се оказа заключен. Една от железничарките ми обясни с знаци, че не мога да сляза, докато не свърши паспортната проверка. Митничарите бяха двама благодушни младежи, облечени в безупречни летни униформи, Леки и удобни като тези на американската армия. Един от тях говореше Френски. Поискани чешката виза. Казах му, че нямаме, и митничарят не прояви очудване. След като поговори с колегата си, отнесе паспортите. След малко се върна и ни каза, че установяват връзка по телефона с Прага. След половин час разполагахме с транзитна виза, която ни осигуряваше право на 15-дневен престой в Чехословакия. Тази упростена процедура се оказа първият контраст с бюрокрацията в източна Германия. По-късно открихме и други. Разхладителните напитки и прекрасната чешка бира се продават в картонени чаши с предупредителен надпис «Унищожете чашата след употреба». Подобни мерки за спазване на хигиената се срещат навсякъде. Ресторантите са чисти, светли, обслужването е бързо, а туалетните са по-уредени, отколкото в коя да е страна в Западна Европа. И много по-хубави, естествено, отколкото в Париж. След граничния контрол явно отвориха някаква врата, защото от подлезите с блъскане се изсипа гъста тълпа, за да се качи във влака. Мъжете бяха облечени в доброкачествени костюми. Повечето жени носеха мъжки панталони, ушити за мъже, сцепка и копчета от дясната страна. Децата бяха облечени особено старателно и с вкус. Военнослужащите, натоварени с куфари и денкове, следвани от жените и децата си, не се отличаваха в навалицата. Миг по-късно влакът се плъзгаше през машинно обработвана земеделска земя, оползотворена до последния сантиметър. Навсякъде се виждаха огромни хидравлични съоръжения, някои завършени, други все още в строеж. В околностите на прага на съжденията бяха заменени от промишлени райони. Първата нощ се разминахме с безкраен влак, превозващ нови автобуси и неупотребявана още земеделска техника. Франко се опита да отвори прозореца. Един около 40 годишен чех, на чието колене спеше момиченце, загърнато в шлифер, забеляза усилията му да свали заклещеното стъкло. Опъти го на френски. Натиснете напред. Нашият спътник ни обясни, че автобусите и селско техника са предназначени за износ в Австрия. Казани, че Чехословакия е износител на машини за много западни страни и за целия социалистически лагер, включително и за Съветския съюз. Беше търговски посредник и се прибираше от Франция след четвъртото си поредно за тази година пътуване в чужбина. Заяви, че не е комунист, че политиката не го е интересувала, но се чувствал добре в Чехословакия. Не се изкушавал да си опита късмета в Америка. Паспортът му бил служебен и можел да го използва единствено за пътувания, свързани с търговската му дейност. Този път му разрешили да вземе 12-годишната си дъщеричка, за да й кратко покаже Париж. Няколко седмици по-късно, когато се връщах във Франция, срещнах във влака чешко семейство, което отиваше в отпуск. Някакъв французин им поверил тайна, в Париж имало място, където обменяли чешки пари три пъти по-скъпо от официалния курс. Чехът отхвърлил предложението. Това вреди на економиката ни, каза. Този частен случай е в пълен контраст с поведението на някои специалисти в източна Германия. Театралните режисьори и лекарите в тази страна получават несъразмерно високи заплати. Държавата ги обучава, създава специалисти и после им заплаща прескъпо, за да не емигрират на запад. Не срещнах нито един чех, който да не е повече или по-малко доволен от съдбата си. Студентите изразяват недоволство единствено от прекаления контрол върху чуждестранната литература и печатните издания и от трудностите за пътуване в чужбина. Вечерта, когато пристигнахме в Лайпциг, Франко помисли, че първото ни впечатление се дължи на външни фактори, слабото осветление и ситния дъжд. Пристигнахме в Прага в 11 вечерта, рамеше същият дъжд, но се озовахме в жив, весел град, който съответстваше напълно на града, който видяхме и 12 часа по-късно в сейното лятно утро. Бюрото за международна информация на гарата ни изпрати в хотел, Палас, най-хубавия в Прага. Там ни уведомиха, че съществува два вида обмен на валута, нормалният който е 4 крони за долар, и туристическият, при който дават двойно повече. Разликата се състоеше в това, че при туристическия обмен 60% от сумата се предоставя в талони, които може да се използват единствено в хотела. Направихме сметка и се оказа, че за 4 долара можем да вземем стая с баня и телефон, и три яденета дневно. На вечеря поднесоха отлично френско вино, което на тази цена не се намира дори в ефтините парижки ресторанти. В полунощ се разходихме из центъра на града. В кафенетата по Площад, Вацлавски, музиката на Талази се смесваше с глъчката на тълпата, която излизаше от кината и театрите. Докато пиеха бира на откритите тераси, тези хора мислеха за Испания, след като бяха гледали двете представления, за които всички билети бяха продадени до края на сезона. Филма на Бардем, Смъртта на велосипедиста и драмата на Гарсия Лорка, Мариана Пинеда. Една група излезе от някакво кино и хлътна в кабаре, което се помещаваше в същото здание. Разгледахме цените. Входът струваше 5 крони, а бирата 4. Беше международен тип барвариете. за какъвто през лятото в Европа входът струва цяло състояние. Певица с широко екранно деколте изпълняваше чешката версия на Seibonai 4. Поръчахме си бира. Отпивах бавно от моята и се мъчех да открия някоя подробност, която да ме накара да приема, че не сме в капиталистически град. Франко покани на танц едно момиче от съседната маса. Беше вторник. Посетителите не бяха толкова добре облечени, колкото можеха да бъдат италянците при същите обстоятелства. Приличаха повече на хора от колумбийската средна класа на съботна вечеринка. Когато парчето свърши, Франко се приближи да ме запознае с партньорката си. Говореха на английски. Поканихме я да седне. Тя отиде до съседната маса, за да се разбере с приятелите си, и се върна при нас със своята чаша бира. Обърнах се към Франко. Не намирам нито един признак за различия в системата. Той ми напомни цените. Когато се изправих, за да танцувам, ме предупреди, вгледай се в певицата, направих го по време на танца. Тя беше силно изрусена, много ниска въпреки токовете, облечена в морско синя вечерна рокля. Не открих нищо особено. Франко настоя, погледни пръстите на краката и кратко. Там беше онова, което трябваше да видя, Найлоновите чорапи бяха прокъсани на пръстите. Възразих, трябва ли косамът да се цепи на четири, само и само за да се открият грешки в системата. В Париж, дори през зимата, безброй мъже и жени спят по тротуарите, загърнати във вестници, но въпреки това не са вдигнали революция. Франко обаче настояваше, че е важна подробност. Дреболиите трябва да се оценяват, каза. За жена, която държи на положението си, един прокъсан чорап е равносилен на национална катастрофа, до изпи бирата си и се върна на дансинга. Изкара две танцови серии, без да се връща на масата. По начина, по който танцуваше, заключих, че се разбира много добре с партньорката си. Много слабо и много финомомиче с приятно чувство за хумор. Изчезнаха задълбо. Когато се върнаха на масата, разбрах, че са пили на бара, защото Франко беше полупиян. Изпия още една бира. После, разнежен от алкохола, Глас предложи на партньорката си да го придружи в хотела. Тя се разсмя и като имитираше ласкавия тон на Франко, му прошепна на ухото. Иди на съседната маса и поиска и разрешение от мъжа ми. Обстановката се разведри. По-късно двете групи се събрахме. Момичето разказа случката и всички се разсмяха. Бирата на Франко слезе в краката му, но съпругът на момичето спаси положението. Предложи да отидем да погледаме изгрева от замъка в Стария град. Купи две бутилки полска водка и в три часа призори се заискачвахме по павираните улички, като си наникахме мексикански песни. Изведнъж партньорката на Франко седна на тротуара, свали си чорапите и ги прибра в чантата си. Трябва да се пазят, ни обясни. Найлоновите чорапи струват цяло състояние. Сияещо от щастие, Франко ме тупна по гърба. Разбирах го. Бях изпитал същото задоволство, когато в Ница, най-скъпият плащ в Европа, разбрах, че по време на прилива разложените отпадъци на града изплуват на повърхността на морето, в което се къпят милионерите. Едно обстава дума за шестия световен фестивал на младеща и студентите, проведен в Москва през 1957 година, Б.П.Р. 2. Йожев Минсенти, 1892-1975, архиепископ и примас на Унгария, арестуван през 1949 година по скалъпени обвинения в шпионаж. През 1956 година е освободен и участва активно в националното възстание същата година, а след смазването му от съветските войски търси политическо обежище в посолството на САЩ, където прекарва почти 15 години до извеждането му от страната, 1971 година. Напълно реабилитиран посмъртно. Б. П. 3. Рафаел Ескалона 1927-2009, изтъкнат колумбийски композитор, близък приятел на Гарсия Маркес, нееднократно споменаван в негови творби, няма кой да пише на полковника, и «100 години самота». Б.П.Р. 4. Прочута песен на световноизвестния кубински пианист и композитор Ернесто Олекуона, 1895-1963. Б.П.Р. Хората в Прага реагират като в коя да е капиталистическа страна. Прага е освоила най-трудно смилаемите влияния, но без да е прекомерно и без да получи стомашна язва. Тя е нещо средно между най-добре запазената старинност и най-благоразумното настояще. Уличката на алхимиците, едно, представлява един от малкото музеи, създадени разумно. Времето го е направило. През 17 век там е имало магазинчета, в които са се продавали чудотворни изделия. В задните стейчки алхимиците си въдели очите, за да търсят философския камък и еликсира на безсмъртието. Наивните клиенти, които чакали чудото с отворена уста и несъмнено събирали пари, за да си купят еликсира за вечен живот още щом го изложат на витрината, умрели, все така чакайки с отворена уста. После умрели и алхимиците, а с тях и вълшебните им формули, които са били не друго, а поезията на науката. Сега магазинчетата са затворени. Никой не се е опитал да ги фалшифицира, за да впечатлява туристите. Вместо да ги оставят да се пълнят с прилепи и паяжини, за да им личи възраста, тук всяка година боядисват къщичките в примитивно синьо и жълто и те пак изглеждат нови, само че не нови от сега, а от 17 век. Няма табели, нито научни обяснения. Питаш чехите, какво е това, и чехите ти отговарят по толкова човешки и естествен начин, че те карат да се почувстваш в 17 век, това е улицата на алхимиците. Такава е прага, нейната старинност не изглежда анахронична. Изкрилите улички на Стария град в една и съща древна сграда може да се помещават старовремска бирария с репродукции на Пикасо и магазин за електрически сметачни машини. Питаш чехите защо са укачили Пикасо в старовремска бирария, а те отвръщат, защото на някой им харесва Пикасо, няма ярки контрасти. Градът е изграден с дискретно използвани традиционни елементи, строкрет и с добър вкус, чието шевове не се виждат, както не се виждат шевовете на системата на комунистическия режим, на революцията и на промишлеността, най-добре балансирата в Европа, а и на чешките марионетки, които са най-добрите в света. Прекарахме в Прага няколко дни, бродейки на слуки, но не открихме значим признак, по който да отсъдим, че не сме в град в Западна Европа. Цари естествен и непресторен порядък, без въоръжени полицаи. Това е единствената социалистическа страна, която хората не изглеждат подложени на нервно напрежение и където човек няма чувството, измамно или реално, че е следено от тайната полиция. Трудно е да се определи съветското влияние, макар да се говори, че чешките управници са най-верните съюзници на Москва. Червената звезда се вижда на локомотивите и по обществените сгради, но не изглежда изкуствено поставена. Не видяхме нито един съветски военнослужещ. Мраморите и смазващата сладкарска претрупаност на Москва не са детронирали архитектурното единство на Прага. Усеща се силна и динамична национална идентичност, която се проявява във всяка подробност и изличава чувството за официално, доброволно, пълзящо угодничество. Каквото видяхме в източна Германия и каквото по-късно щяхме да срещнем в Унгария неодавна работниците от една фабрика във Вършава попитали гомолка, защо жизненото равнище в страните с народна демокрация не е толкова високо, колкото в капиталистическите страни. Не във всички капиталистически страни жизненото равнище е по високо, отколкото в страните с народна демокрация, отвърнал гумолка. И несъмнено в нито една от тях не е толкова високо, колкото в Чехословакия. Не разполагам с данни, които да го потвърдят, но външният вид на хората Общият изглед на улицата ме карат да си мисля, че Гомулка не е бил далече от истината. Хората в Чехословакия не се интересуват много от политика. В другите социалистически страни този интерес се е превърнал в задушаваща обсебеност, не се говори за нищо друго. Забелязахме, че студентите, с които успяхме да се срещнем, са загрижени главно за образованието си и много малко се интересуват от политика. Изразяват открито несъгласието си с контрола върху чуждестранните издания и принудителната изолация на страната. Някои, с ясни политически убеждения, смятат, че цензурата е необходима в останалите страни с народна демокрация, но съвършено ненужна в Чехословакия. Имахме възможност да се запознаем с преводача на Гарсия Лорка, 35-годишен преподавател по-испански, изключително свенлив и нервен, с възхитителна яснота на ума. Познава основно испанската литература и проявява по специален интерес към южноамериканския роман. Две колумбийски книги, преведени на чешки и напълно изчерпани за няколко седмици, бяха предмет на неговите възторжени коментари. Въртоп от Хосея Остасио Ривера и Четири години на ръба на себе си от Едуардо Саламеа Борда. Хората в Прага реагират като в коя да е капиталистическа страна. Това, може да изглежда глупаво, е интересно, защото в Съветския съюз реагират по друг начин. В Прага и в Москва направихме експеримента с часовника. Той е прост, двамата с Франко нагласихме часовниците си с един час напред, качихме се в един трамвай и пътувахме прави, хванати за хоризонталния лост така, че часовниците ясно да се виждат. Мъж, на 50 години, дебел и нервен, ми изгледа с безразличие. Изведнъж погледна часовника ми, 12 часа и 30 минути. Стресна се. С машинално движение повдигна маншета на ризата си и се вгледа в своя часовник, 11 часа и 30 минути. Доближи часовника до ухото си, установи, че работи, но учуденият му отчаян поглед потърси на около най близкия часовник и попадна върху този на Франко. Той също показваше 12 часа и 30 минути. Тогава си проправи път с лакти, слезе още преди да е спрял трамваят и подтичване се изгубив на валицата. В Париж и Рим реакцията е същата. В Москва ходих навсякъде с нагласения на най-различно време часовник, хората се приближаваха да погледнат, но любопитството им бе различно. Така установихме, че производството на ръчни часовници в Съветския съюз е съвсем недостатъчно. Малцина носят часовник. Това, което привличаше вниманието им в нашите, бе по златата, формата, качеството, но ми се струва, че никому не хрумна да погледне колко е часът. Руснаците бяха готови да платят за ръчен часовник колкото им поискаш. В трамваите в Прага хората живеят с древните си грижи, господата се преструват, че не виждат госпожите, за да не им отстъпят мястото си. Госпожите се туткат, търсейки паривчантите, не натискат на време звънеца за спирката и после ругаят вътмана. В Москва нямат навика да четат вестника на трамото на съседа си. Актуалната журналистика не се следи отблизо, не предизвиква всекидневно безпокойство както е на Запад. Московчани, на улицата те са бъбриви и общителни. Пътуват в метрото със същата е метафизическа обреченост, с която дамите на запад пътуват в трамвая за черковната служба в Пет. В Чехословакия има нещо впечатляващо, различно от онова, което бях видял до тогава, военнослужащите. Изненадващо е как са интегрирани в гражданския живот. На железопътната гара чакат на опашка за билети, препират се с цивилните за заседалката във вагона, натоварени с куфари и вързопи, оставят фуражката на мястото си, за да го запазят. Докато заведат децата да пикаят. Не приличат на военни, а на цивилни, облечени като военни. Пазаруват и с магазините в прага с жените си, като с една ръка държат малкото дете, а в другата носят турбата с пеленките и шишето с биберона. Видях един офицер да държи фуражката си, пълна с домати, докато чакаше жена му да се справи с ципа на чантата, за да ги прибере. Друг беше вдигнал синчето на раменете си, на конче, за да зърне над навалицата витрина с марионетки. Някой може да отсъди, че е липса на професионално достоинство. По-скоро е храбро доказателство за човешко достоинство. След като с абсолютна свобода пребродихме Чехословакия на длъж и нашир, останах с впечатлението, че единственото нещо, което там привлича вниманието към чужденеца, са джинсите. Заради джинсите хората се спираха открито да ни се присмиват и да ни питат от коя планета сме паднали. Чехите не само носят хубави дрехи, но си личи и явното им старание да се обличат добре. Видях много жени, облечени толкова добре, колкото и жените в Париж. Чужденец, облечен нормално, може да остане незабелязан. Това не се случва в СССР и в другите страни с народна демокрация, където, за да не привличаш вниманието, трябва да носиш някоя много вехта, много обикновена и много злеушита дреха. Франко остана в Прага, защото нямаше как да оправдае в полското консулство пътуването си. Оговорихме се да се срещнем, когато се върна, за да потеглим заедно за Москва. Мисля, че неговата остра наблюдателност много ми липсваше във Варшава. В същия вагон с мен пътуваше възрастен селянин с цялото си семейство, жена и 8 деца, трима племенници и неколкодневно прасенце. Бяха сами в купето. Старецът ми разказа живота си, като драскаше с пръст по стъклото на прозореца. Живеел в много голяма къща, на няколко часа от полската граница. В тази област земята не е колективна собственост, производството е частно, обаче държавата осигурява машините и изкупува продукцията. Покани ме да му гостувам за рождество, за да изядем прасето. Когато слезе от влака, на бедна и много чиста гара, ме предупреди да внимавам с паспорта, поляците ги крадели, за да бягат от страната. С наближаването на полската граница броят на пътниците намаляваше. При вечер се оказах съвсем сам във влака. Легнах да спя. Чешкият кондуктор ме събуди, за да ми провери билета. След като се втренчи в лицето ми, ме заговори на италиански. Бил в Милано по време на войната. Там се оженил. Сега имал четири деца, които говорили еднакво добре чешки и италиански. Две от тях прекарвали вакансията в Милано, а другите две в държавен летен лагер. Тъй като нямаше какво да прави, на следващата гара купи две дозини бири и продължи да ми разказва живота си чак до границата. Попитах го дали е доволен в родината си, той разтегна уста, пълна с златни пломби, и ми каза буквално КСИАМО-ТУТИСОММОНИСТИ, КАПИСИИ-2. Той също, и това ме разтревожи, импулсивно ме предупреди да внимавам с паспорта в Польша. Поляците не са комунисти, ми обясни. Те казват, че са, но всяка неделя ходят на литургия. И този път трябваше да престоим 4 часа на границата. Отчайващо е, в Западна Европа пътникът си дава сметка за границата от различния език на табелите. Влаковете не спират. Европейците се нуждаят от визи за много малко страни, а французите дори могат да влязат в Италия без паспорт, само с лична карта. Зад желязната завеса преминаването на някоя граница е цяло събитие. На влизане трябва да декларираш парите, а на излизане да представиш удостоверение за обмен в банка, Та да властите да са сигурни, че не е извършена спекулация с чужда валута. Но и тези проверки не траят повече от 10 минути. Влаковете чакат 2 часа на последната спирка в дадена страна, пресичат границата, охранявани от войници, и престояват още 2 часа на първата гара от другата страна. На полска територия полицаите, които взеха паспорта ми, разбраха, че става въпрос за специална виза, нещо, което дори не знаех, и ми поискаха акредитацията за международния филмов Конгрес. Отнесоха всички документи. След малко дойде полицай, който говореше френски, и ме премести в полски вагон. Възразих, полските вагони са най-неудобните в Европа. Полицаят ми обясни, че преместването е наложително. Записа си номера на мястото, което заех, и на тръгване ме предупреди. Не мърдайте от това място. Във Варшава изчакайте всички да слязат от влака. Няколко пъти през нощта ме будиха пътниците, които се стараеха да се настанят, без да парят лампата. Призори вагонът първа класа бе пълен с хора, облечени като във вагон четвърта класа. Мрежите бяха претъпкани с куфари и превързани с въжета денкове. Повечето ми пътници започнаха да четат още с изгряването на слънцето, преди 4 сутринта. Двама от тях, мъж и жена, четяха романи на Джек Лондон. Друга жена в доброкачествен... Но износен строк костюм и с нахлупена до очите шапка като на вампирка от нямото кино, се втурачи в часовника ми с нескрита настойчивост. После си дадох сметка, че не само тя, а и хората, които четяха, на моменти зарязваха четивото, за да изучават часовника ми. Към 8 часа разгърнаха вързопи с храна, черен хляб, наденица и плодове. Някои отвориха консерви. Нямах провизии, нито полски пари. Така че присъствах на колективната закуска с нетърпимото въжделение да съм в Италия, където пътуващите в трета класа споделят с пътниците храната си. Поляците се хранеха мълчаливо. Вдигаха глава, когато дъвчеха, и съзерцаваха часовника ми със същото унесено и вглъбено изражение, с което се гледа филм. Прикривах неудобството си, като се взирах в полето, толкова бедно и различно от нивите в Чехословакия. Селскостопанската техника бе оскъдна и некачествена и много селени. Повечето жени обработваха земята по най-примитивен начин. Преди да стигнем до Варшава, жената с шапката внезапно ме попита дали говоря Френски. Гласът ми се превърна в събитие в купето. Книгите бяха захлопнати. Нямаше никакъв признак на враждебност, само погледи, изпълнени с нетърпеливо любопитство. Попитаме какъв съм по националност. Не знам дали поляците изпитват специално уважение към южноамериканците, или са убедени, че умираме от глад но щом споменах откъде съм, реакцията на всички бе една и съща. Отвориха вързопите и строгателна и прекомерна щедрост, ме обсипаха с неща за ядене. Жената с шапката ми преведе въпроса на мъжа, който четеше Джек Лондон. Богат ли сте? Останалите чакаха отговора ми. След като отвърнах отрицателно, те не изглеждаха разочаровани, а не вярващи. Жената настоя, че щом нося златен часовник, трябва да съм баснословно богат. Обясних, че е позлатен. За да го докажа, надрасках по златата с нож, но те не изглеждаха убедени. Диалогът бе много сърдечен. Въпреки това не успях да уловя момента, в който бях допуснал грешка. По едно време поляците започнаха да разговарят помежду си. Бях малко замаян от изпитата бира. Не помня какво казах, но знам, че не ми обърнаха никакво внимание. Дори ми се сториха враждебни. През останалата част от пътуването не ме заговориха, докато не пристигнахме на гарата във Варшава. Там започнаха да хвърлят куфарите си през прозореца. Аз стоях, без да мърдам, както ме бе инструктирал митничарят. Нямах никакъв адрес. Мислех да вляза в първия хотел и по-късно да потърся организаторите на конгреса. Преди да слезе от вагона, последната пътничка се изненада от моята неподвижност и ми подхвърли нещо на полски. Разбрах само една дума Варсава. Обясних и кратко със знаци, че знам, че сме във Варшава, но че трябва да остана на мястото си. Тя избърбори още нещо. Свих рамене и тя направи същото. Не на излиза, не затръщна силно вратата на купето. Когато влакът пустия, един доста млад поляк, облечен по италианска мода, рус и много спретнат, влезе право при мен. Поздрави ме на съвършен испански с лека аржентинска напевност. Беше Адам Въцлавек и отговаряше за Латинска Америка в един варшавски вестник. Още на границата бяха изпратили данните ми и бяха решили, че най-добрият преводач за един южноамерикански журналист ще е полски журналист, който дълго време е живял в Аржентина и познава на пръсти положението в Южна Америка. Откараме в хотела. През прозореца на колата вижда скучен град с обширни празни пространства, но с много хора. Навсякъде беше сухо. Но не знам защо имах усещането, че в продължение на дълги години във Варшава безпирно е валял дъжд. Наминаване покрай двореца на културата, торта с глазура на 36 етажа, Адам Вътславек с неясно намерение обяви подарък от Съветския съюз. Така и не разбрах дали казаното беше в знак на признателност или извинение. По-нататък разпознах новата пететажна сграда единствената във Варшава, чиято снимка виси във всички железопътни вагони и консулски отдели в западните страни. Това е държавен универсален магазин, уведоми ме спонтанно преводачът. Имах чувството, че се измъчва. Поне в района, през който минавахме, нямаше нищо за гледане. Цареше без отеж на пустота. Красив град, казах, не знам защо, но сигурно защото не можех повече да издържам безмолвното страдание на Адам Ваксавек. Не е вярно, каза той. Дори още не може да се каже, че е град. После ми заговори за възстановяването. Нацистите не оставили камък върху камък. Трябва да призная, че Адам Вацлавек нямаше късмет тази сутрин. Пътят от гарата до хотела беше тъкмо най-малко възстановеният. В хотел, Бристол, имах запазена стая, а на рецепцията получих прик с 300 злоти. Не си направих труда да проверя стойността им в долари, но ми стигнаха напълно за дребните разходи по време на престоя ми в Полша. Адам Вацлавек ме настани в стаята, даде ми някои предварителни указания и ме уведоми. Че ще дойде да ме вземе след обяда. Мисля, че вероятно това също се дължеше на махмурлука от бирата, усещането, че преводачът е получил нареждане да ме следи. Всичко функционираше с подозрително съвършенство. Преоблякох се набързо и излязох от хотела с намерението да опозная вършава на собствен риск и отговорност. Едно, известна още като златната уличка. Б. Пра. Две. Тук всички сме комунисти. Разбираш ли ит, Б. Пра. Сочи, в перени в кипяща Полша. Известно време запазих спомена, че тълпата във Варшава се движи в индианска нишка и влачи кухненски потреби, празни консервени кутии и всякакви метални съдове, които непрестанно и шумно дрънчат по паважа. По-късно намерих обективно обяснение за това кошмарно видение. Във Варшава има много малко автомобили. Когато не минават старите ремонтирани трамваи, накуцващи заради прекаления брой пътници, широката, Обрамчена с дървета улица, Маршалковска, изцяло принадлежи на пешеходците. Но гъстата опърпана на валица, която посвещава повече време да зяпа витрините, отколкото да купува в магазините, не се отказва от навика да върви по тротуара. Впечатлението е, че всички се движат в индианска нишка, защото не заемат празното улично платно. Не се чуват клаксони, нито ръмжене на мотори, нито подвиквания на улични продавачи. Единственият шум, който се носи, е чистата глъчка на тълпата, един постоянен шум от кухненски садини, празни консерви и всякакви метални вектории. В някои отсечки това впечатление се заличава от камионите с високоговорители, които предават народна музика и особено, за пореден път, южноамерикански песни. Но тази принудителна веселост, наложена с декрет, не се отразява на тълпите. Още от първия миг човек си дава сметка. Че животът е труден, че народът е преминал през тежки катастрофи и че преживява национална драма от дребни битови проблеми. Магазините са бедни като в източна Германия, с изключение на книжарниците, които са по-модерни, по-луксозни, по-чисти и доста посещавани места. Вършава е отрупана с книги, чието цени са скандално ниски. Високо почитан автор е Джек Лондон. Има отворени и пълни читални още от 8 часа сутринта, но поляците не се задоволяват с тях а запълват с четене всички празноти в живота си. На опашките по трамвайните спирки, те продължават през целия ден, или пред магазините за продукти от първа необходимост поляците четат книги, списания и официални пропагандни брошури с вглъбеност, близка до религиозната. Не проумявах какво правят толкова хора на улицата. Доказано е, че в Полша няма безработица. Но тълпата си прекарва живота взяпане на витрините. Държавните магазини предлагат нови артикули с вид на стари и на високи цени. Хората се струпват пред вратите им още преди да ги отворят. Прекарах няколко часа сред гъстата клиентела на най-фотогеничния Варшавски универмак, като слизах и се качвах по ескалаторите, и мога да твърдя, че хората обикарят магазина, но излизат с празни ръце. Сякаш да се уверят, че и недостигат на пари за пазар е също начин да се пазарува. Свещениците и монахините са част от навалицата в същата значителна пропорция както в Рим. Срещат се на всяка крачка, присъстват на политическите беседи, на културните сбирки, в читалните, където разлистват някое списание с свирепите мустаци на Сталин на корицата. На улица, Маршалковска, ме изненада статуя на Христос, овенчана с електрически кружки, в чието подножие горяха две маслени лампи. Някои пешеходци се спираха за миг, за да се прекръстят. След време свикнах с тези религиозни изображения, вклинени насред една социалистическа столица. Срещат се и новопостроени статуи на Богородица. Едно от първите възстановени здания е била катедралата. Черквите са отворени през целия ден и от улицата може да се види как избирателите на първия секретар на комунистическата партия Владислав Гомолка са коленичили с разперени ръце пред Христос. В края на туристическата ни обиколка на Варшавската катедрала една старица, която се молеше на висок глас пред главния алтар, се изправи и когато минахме покрай нея, ни поиска милостиня. Трябва да отбележа, че бе единственият просяк, когато видях от татък желязната завеса. Общото впечатление е на край на нищета. По-впечатляваща, отколкото в източна Германия и в Унгария. Но един факт говори в полза на поляците, подложени на продължителни решения, съсипани от войната. Доубити от неотложността на реконструкциите и от грешките на управниците си, те се стараят да продължават да живеят с известно благородство. Може да са закърпени, но не са укъсани. Бедни са до невъзможна за описване крайност, но се вижда, че се възправят срещу нищетата с непокорство, което поне в източна Германия не се забелязва. Във вехтите дрехи и износените си обувки поляците са запазили достоинство, което внушава уважение. Изграждането на Варшава е всенародна задача и такива случаи са много малко. Сега гетото е пуст и гол площад, гладък като касапските згях. Такъв е бил центърът в утрото на освобождението. Не само че не е имало град, не е имало и поляци. Оцелените, подпомагани от завърналите се по-късно в страната, се заинатили да възстановят камък по камък един град, от който не бил останал камък върху камък. И го вършили с нещо като отмъстител свирепост, със същото символично безстрашие, с което полската кавалерия се ополчила срещу танковете на Хитлер. Първо възстановили града на хартия, планове, снимки, исторически документи. Експертна комисия следяла възстановяването да е автентично, така че новият град да е съвсем същият като стария. За да се изгради отново средновековната градска стена, трябвало да се изработи специален вид тухли, чиято формула изчезнала още преди векове. Любопитен е ефектът, който предизвиква този град, построен въз основа на фотографии. Средновековните улички миришат на прясна боя. 400-годишните фасади не са достроени. По скелетата работят бояджии, родени през 1925 година, които е трябвало да изобретят отново забравени формули и техники, за да пребоядисат стените така, че на следващата сутрин да са на 300 години. Това титанично дело се извършва с цената на недостигащите хляб и обувки. В архитектурното единство на Варшава има едно изключение – дворецът на културата, подарък от Съветския съюз и точно копие на Министерството на образованието в Москва. Поляците, с които е невъзможно да се говори за руснаци, защото изригват в проклятия, накрая ще вземат да го взривят. Казват, че Станин наредил да го сложат там, без да се интересува от мнението на Полша, в знак на благодарност към управниците, които нарекли най-големия варшавски площад на негово име. Сега той се нарича площад на културата, но дворецът си стои там, неразрушимо Сталински и с червената звезда на върха. В това огромно и пусто уродливо здание, в което е също толкова лесно да се изгубиш колкото и в храма, Свети Васили и Блажени, в Москва, са разположени конферентни зали, театрални и киносалони, седалищата на разни културни учреждения. В летните съботни вечери режимът инсталира система от високоговорители, от които се лея облушителен джаз а младеща танцува до един след полунощ. Всичките ни усилия отидоха по дяволите, ми каза един професор по история, участвал в реконструкцията на града. Дворецът на културата отвори пробойна в нашата традиция. Някои поляци дори не вярват, че е подарък. Смятат, че е дело на предишните управници, за да се подмажат на Сталин. Онези, които приемат, че е подарък, намират в това още една причина за ненавист към руснаците, когато строили двореца на културата. Поляците живеели като плъхове в развалините на разрушените сгради. Не проумяват защо СССР е направил толкова скъп и безполезен подарък в момент, когато Полша е страдала, и още страда, от недостиг на жилища. Откакто Гомулка заема своя пост и страната започва да се радва на свобода на словото, се е зародил процес на обществен протест срещу Двореца на културата и този процес все още продължава. По време на митинг преди няколко седмици попитали Гомулка, вярно ли е? че дворецът на културата е подарък от Съветския съюз, Бумолка предпочел да избегне темата. Вярно е, отвърнал и изпреварил евентуален злонамерен коментар. На харизан кон зъбите не се гледат. Една вечер намерих в хотела Бележка от Адам Вацлавек. Очевидно съм я разбрал погрешно, защото помислих, че става дума за някаква конференция. Нямах време да вечерям. Взех такси, показах адреса на шофьора и той ме остави без коментар пред мачно здание обградено с дървета, в покрайнините на Варшава. Оказа се галабанкет. Бях по джинси, но не се притесних от подобни буржуазни подробности, защото бях чувал, че в страните с народна демокрация всеки може да присъства на празненствата, както и да е облечен. Преди три години съветската делегация на фестивала във Венеция покани журналистите на прием в хотел, Екселсиор. Облечените фризи с къси ръкави бяха върнати на входа от портиер в Ливрея. Когато отидете в Москва, Можете да се обличате както си поискате, ни обясни един от членовете на делегацията. Тук обаче е прието официално облекло и ние се съобразяваме с обичаите на страната. Във Варшава не бе спазено това правило, което за беда бях сметнал за догма. Мъжете бяха облечени в черно, а жените, в туалети, изкупирани от френските модни списания, се бяха накичили като бижутерски витрини. Нямах време да се връщам в хотела. Адам Славек настоя, че това няма значение, така че заедно с другите поканени се настаних край дълга маса. Отрупана с много неща за ядене и най-вече с много бутилки с дяволската 4-6 градусова полска водка. Мъжете целуваха ръце на дамите. По начина, по който жените ни подаваха ръка, разбрах, че очакват и от нас, чужденците, да им целуваме ръка. Дори глупичките поляци разговаряха помежду си на френски. Разговорите не ми се сториха непринудени. Изглеждаше така, сякаш всеки се стреми преди всичко да докаже на другите, че френският му е по-добър и че владее отлично и не изисканите теми за разговор. Малко по-късно установих, че в тази среда на разорена аристокрация има и демократично кърче. Шофьорите на официалните автомобили също присъстваха на тържеството. Не се смесваха с останалата публика. Присъединих се към тях, но не защото имах нещо против полския обичай да се целува ръка на дамите а защото ми се струваше, че историческо противоречие да го правя облечен с джинси и го едно. Шофьорите бяха облечени така, както се обличаме ние, шофьорите, по цял свят, и аз се чувствах в свои води. Дори взех участие в разговора на чист гладък полски, на който всеки заговаря след третата водка. Когато алкохолните изпарения се сгъстиха, присъстващите се смесиха. Тогава и шофьорите зацелуваха ръка на дамите. Не можах да се измъкна. По-късно научих, че този навик, който смятах за отживелица на експроприираната класа, се е запазил във всички послойки на полския народ. Социализмът осигурил равни права на всички, само е разширил възможностите, сега и шофьорите можем да целуваме ръка на дамите. Няма да забравя неудоволствието на полковник Уебс, делегат от конгресната библиотека във Вашингтон, практичен грингус с платинена коса, който пътуваше с две смени найлонови ризи в кофарче на Pan American Airlines. По едно време се приближи, за да ми каже, ако знаех, че ще трябва да целувам ръка, щях да си остана в леглото с бронхопневмония. На мен пък ми се стори, че подобна е мешавица на бижута и автомобилни двигатели дори в Полша не е възможна преди третата водка. Представителите на някогашната аристокрация, които още живеят в Краков, херметично-консервативен град, търсят защита от прилива на пролетарията в частните си имения. Някои от тях сътрудничат на режима, присъстват на приемите и на страхват. Когато се сблъскат с министър, който е син на обущар от закопане или с промишлен ръководител, издигнат с от дъното на някоя мина. Пролетариятът, от своя страна, още не е успял да преодолее напълно плахостта си. Ресторантът на Хотел, Бристол, не е скъп за високо работник. Събота вечер мнозина заемат маса с жените си, на контени в блестящо розово, и не знаят къде да си гянат ръцете. Понякога си служат с тях за да отмерват ритъма на волсовете, изпълнявани от музиканти в вечерни облекла. Човек разбира, че се чувстват неудобно, че не им се нрави тази среда с салфетки по масите и че все още се стряскат, когато се изстрелват тапа от шампанско. Експроприираните се подсмихват под мустък и се усменяват да обясняват на чужденците, че в Полша революцията не пуска корени, защото работниците имат комплекс за малоценност. Малко преди края на тържеството един много изнервен поляк даде някакви нареждания на шофьорите. На мен лично явно нареди нещо много специално, защото шофьорите прихнаха да се смеят. Той разбра, че не говоря полски, а се представих и тогава огледа дрехите ми, прегърна ме в изблик на въодушевление, на каквото са способни само поляците и руснаците, и ми заяви, вие сте истински комунист. Другарю, дискретно посочи останалите присъстващи с изражение на презрително превъзходство. Тези тук не са, добави. Тези вървят напред, защото им е изгодно или защото нямат какво друго да правят. Оказа се, че е главният редактор на списание за изкуство. Вземи интервю за колумбийската фолклорна музика и след няколко дни намерих в хотела Плик с визитната му картичка и хонорар за репортажа – 200 злоти. Щях да си спомня за тези пари едва седмица по-късно на границата. Унгарският делегат беше старче, което напомняше мечок, беше доста изкуфял и страдаше от болки в бъбреците – а аз го поднасех заради името му, Андрея, две. Говореше малко италиански. На масата сядаше до мен. Забелязах, че навсякъде го придружава млад, дискретен и симпатичен унгарец, който се представяше за негов преводач, а и наистина говореше четири езика, но не изглеждаше да изпълнява задълженията си. Една вечер ми потрябва пишеща машина и помолих Андрея, господин Андрея, да ми услужи с неговата. Той се посъветва с преводача си. Младежът даде съгласието си и се качи с нас в стаята, за да вземе машината. Когато на рецепцията поискаха паспорта на Андреа, той не беше в него. Държеше го преводачът му. При първа възможност го попитах на какво се дължи тази тайнственост. Със своята 75-годишна старческа наивност господин Андреа ме попита дали не съм комунист. После ми разкри тайната, преводачът е агент. Господин Андреа бил авторитет в областта на киното. Въпреки, че бил на държавна служба, унгарската полиция, а тя му нямала никакво доверие, го изпратила във Варшава, придружен от агент. Така се предотвратявала възможността старият човек да използва паспорта си, за да избяга от татък желязната завеса. Правоверният младеж, достоен за доверието на режима, му даваше дори парите за цигари с известна майчинска загриженост и със същата обич, с която би дал да суче на старец, който можеше да му е дядо. Това бе единственият случай на полицейски контрол във Варшава, за който имам спомен, но той всъщност не е показателен за положението в Полша, а за положението в Унгария. Тъкмо обратното, удивителна е свободата, с която поляците се изказват срещу правителството. Гомолка е недосегаем. Но е единственият. В двореца на културата се представя пиеса, написана от студент и изпълнявана от експериментална трупа, а пиесата е сатира за министрите като са използвани истинските им имена. Дори в Съветския съюз, където подемът на младеща е безспорен, не се забелязва такъв силен младежки кипеш както в Полша. Той е по-разгорещен или най-малкото по-истеричен, отколкото в коя да е страна в Западна Европа. За разлика от случващото се в Чехословакия полските студенти вземат активно участие в политиката. Всички студентски вестници и списания, откакто Бумулка е на власт, всеки месец се появява по някое ново издание, се намесват пряко в правителствените дела. Университетът е като буре с барут. Положението стигнало до такава крайност, че вестник, попросто 3 бил закрит от правителството. Морален удар за студентите, които се възползвали от медения си месец със свободата на словото, за да стрелят във всички посоки. Тази мярка предизвикала необуздани обществени протести. Не смятам, че упростявам нещата ако свържа тази бурна студентска активност с броя на книжарниците, цената на книгите и жаждата, с която поляците четат, Един комунист в Унгария заяви, Полша не е страна с народна демокрация. Тя е френска културна колония, поляците просто се отърсиха от съветското влияние, за да се върнат към френското, поляците не им остават длъжни. Един полски комунист заяви, унгарските комунисти са доброволни роби на Съветския съюз. Те са сектанти и догматици с всички пороци на антимарксизма. В Будапешта полски комунист прегърна унгарски комунист. Ние сме възхитени, му каза, от страхотната революция на унгарския народ през октомври, унгарецът по зелени отят. Не беше революция, възрази. Беше контрареволюция, организирана от реакцията, ето как стоят нещата в семейството. От друга страна, и двамата са единодушни по отношение на Чехословакия, за чехите, твърдяха, най-важното е да продават. Казах им, че според мен Чехословакия е единствената стабилна страна с народна демокрация. Това не е народна демокрация, възразиха. Изтъкнаха ми довода, не знам дали е вярно, или го казаха само за да ме спечелят на тяхна страна, че Чехословакия продавала оръжие на руха с 4. Като се изключат тези семейни различия, Чехословакия и Полша явно са единствените социалистически страни, чието поглед е обърнат на запад. Първата, с много такт по отношение на съветите, търгува наляво и надясно. Поддържа търговски връзки с почти всички западни държави. Това е единствената страна с народна демокрация, в която има Колумбийско консулство, макар и да не фигурира в телефонния указател на прага. Полша, напротив, се извръща към Запада с сила, ополчва се грубо на руснаците и както изглежда, с чисто културна цел. Изучаването на френски е запазена семейна традиция. В някои работнически семейства, бивши емигранти във Франция, го преподават на децата преди още да са започнали да учат полски в училище. Във всички обществени учреждения във Варшава се говори френски. Френските писатели, които не са добре приети в страната си, особено отцепилите се от партията комунисти заради събитията в Унгария, намират прекрасна читателска публика в Полша. Не паришки вестник излезе със следното заглавие, за да се разбере какво мисли френската левица, трябва да се чете вършавският печат. Някои от последните статии на Съртър са били отпечатани първо на полски, а след това на френски. В пресата във Варшава се водят ожесточени полемики между мнозина от най-добрите френски писатели и полските им колеги, за които в Париж дори нямат представа. Трудно е да се разбере какво искат поляците. Те са със сложен характер, не се поддават на внушение, отличават се с почти женска мнителност и проявяват склонност към интелектуалничене. Положението, в което се намират, отразява много от техния характер. Гомолка, генерален секретар на партията, е национален герой, на когото никой не противоречи, но срещнах много малко поляци, съгласни с правителството. Независимият печат, дори някои комунистически издания като закрития, попросто, се опира на най-чистата марксическа доктрина, за да хвърля камъни по режима. Необходимостта от социализъм не се оспорва но се отрича категорично компетентността на сегашните ръководни екипи. Обвиняват ги, че не се съобразяват с действителността в страната, и същите, които отправят тези обвинения, организират стачки, манифестации и улични сблъсъци с полицията, като изискват неща, непостижими при сегашното економическо положение. По един пункт цари в съобщо съгласие – антисъветизма. Твърдят, че когато гомолка заминал за Москва, след плебисците, утвърдил неговата популярност, поляците били сигурни, че ще бъде похитен в Кремъл. Те смятат, че руснаците са способни на всичко. Тъй като гумолка се завърнал жив и здрав с новината, че съветските войски не могат незабавно да напуснат Полша. Мнозина от гласувалите за него преминали в опозиция. Нещата в Съветския съюз са се променили, заявил Гумулка на среща с работници. Свърши времето на тайните процеси и масовите екзекуции. Не успял да убеди никого. Това не означава, че поляците предпочитат Съединените щати. Мисля, доколкото можах да разговарям с тях, че са също такива противници на американците, каквито и на съветите. Открито попитах мнозина от тях какво искат и ми отвърнаха: Социализъм, смятам, че го искат без преходни етапи веднага. На върха на политическия престиж стоят Бумолка и кардинал Вишински Пет. Те препускат заедно в крак и с тях препускат цялата страна, оплетена в противоречива ситуация, която не може да продължи дълго. Предишният режим забранил религиозното образование и поставил кардинала под полицейско наблюдение в един манастир. Отменил свободата на словото, правото на стачки, инициативата на масите в строителството на социализма, установил диктатура на група хора, изпълняващи заповедите на Москва. Политическата полиция наложила терор. Владислав Гомолка най-популярният комунистически ръководител, бил изпратен в затвора. Когато бил освободен под натиска на масите, които на раменете си го издигнали до секретарията на партията, първото нещо, което направил, било да разпусне политическата полиция. Да изправи пред седа виновниците за извършените от нея престъпления и да освободи кардинал Вишински. Вярно е, че Гомолка и кардиналът никога не са разговаряли, познават се по снимки. Примасът на Полша извършил безпредседентна постъпка. Обиколил черковните амвони и настоял католиците да гласуват за комунистическия кандидат. Това го скарало с Ватикана. Гомолка, от своя страна, се скарал с Съветския съюз и с комунистите с твърди позиции в партията, а лава религиозното образование. Народът спечелил почва. Гомолка спечелил почва. Кардинал Вишински спечелил почва. Какво, по дяволите, означава това? Много поляци са едновременно католици и комунисти. В събота присъстват на събранието на партийното ядро, а в неделя отиват на литургия. При нашето пътуване до Краков ни придружаваше 20 годишна медицинска сестра, преждевременно зряла във всяко отношение, активистка на комунистическата младеж и на едно католическо движение. Името и кратко е Ана Козловска. Запълних времето на пътуването до там, 14 часа, в опит да я накарам да ми разясни как може да се служи на двама господари. Тя не приема рязкото разграничаване между членуването в комунистическата партия и в католическото движение. Смята, че при определени обстоятелства, като обстоятелствата в Полша, двете неща водят към една и съща цел. Попитах я къде е научила тази теория, на лекциите по марксизъм или на беседите по религия. На нито едно от двете, отвърна тя с удивителна убеденост. Учим го от полския опит. Не представям свидетелството на Ана Козловска като окончателно заключение относно положението. Заинтересуваме нейният случай. Мисля, че поляците са затънали да търсят дефиниции на доктринерски нюанси, докато економическото положение придобива драматични мащаби. Понякога, така както разгорещено излагат и най-обикновените аргументи, създават впечатлението, че в момента измислят барута. Когато няма повече какво да кажат, се заиграват с косата си и възкликват с страстна убеденост. Ние сме единствените, които знаем на къде вървим, Адам Вацлавек, моят преводач, имаше поясни представи. Веднъж съзерцавахме залеза над Висла. От фабричните кумини в предградията изригваха пламъци. Адам ми говореше за положението в Польша с пламенен възторг, не съвсем лишен от патетика, западните комунисти ни причиниха огромна вреда, заяви той. Обрисуваха това като някакъв рай. Чужденците пристигат с иллюзии и на нас ни е трудно да ги накараме да проумеят действителността. Тук животът всяка минута е драма, загледа се в далечните отблясъци от фабриките. Но откриваме пътя, заключи. Ако ни отпуснат поне 10 години мир, ще имаме достатъчно сили сами да предотвратим войната, тази яснота е почти изключение. Струва ми се, че открих начални признаци на объркване у поляците, с които разговарях във Варшава, а после в Москва и в Будапешта. Консерватизмът на Краков е изписан на лицето му. Дори по улиците и във въздуха витае нещо манастирско. Той е католически редут. Анна Козловска ми разказа, че краковските студенти, възпитани в тесен семейен кръг, се противопоставят на социализма. За пристигането на чуждестранната делегация бе научил целият град. В 9 часа вечерта входът на хотела бе блокиран от тълпа деца, които искаха автографии. Един от делегатите си направи чурбан от пастършал и предизвика скандал. Два часа по-късно улиците бяха пусти. Няколко есенно презрели и нелепо изрисувани проститутки се шляеха в градинката срещу хотела. Малцината мъже, които срещнахме по улицата, бяха съвършено пияни с това бездъмно пиянство до загуба на петте сетива, характерно за поляците. Ана Козловска се инатеше да ме убеждава, че алкохолизмът на поляците няма нищо общо с системата. Той бил древен като полската нация. Но гомолка изглежда по-разтревожен от нея, неодавна повишил цената на водката с 30%. Влязохме в едно кабаре, в което нищо не се бе променило от миналия век. Плюшената тапицерия бе стара, мебелите бяха стари, музикантите и инструментите им бяха стари и свиреха мелодии, които младежите не умеят да танцуват. Милишеше силно на дезинфекциращ препарат. Въпреки, че всичко бе много чисто, във въздуха се усещаше прах. Сервитьор с зелени кадифени панталони и жилетка от същия плат, официалното му облекло, се обърна към мен на полски. Ана ми преведе, отказвал да ми сервира, защото съм без вратовръзка. Келнерът разбра, че съм чужденец, поиска ми извинения на френски, и ми обясни, че от полската клиентела се изисква подобаващо облекло, за да се избегне влизането на работници в работни дрехи. Нямаше млади хора. Почти 80-годишен старец затанцува полка с много дебела жена. Пристегната фрокля на цветя, и публиката ги аплодира. Направих каквото можах, за да танцувам. Ана, и тя не умееше, се извини с твърдението, че полската младеж знае да танцува само модерна музика, поточно джаз. Докато траеше парчето, тя проведе разговор с една жена, която ме разглеждаше с нескрито любопитство и която явно много се забавляваше с собствените си наблюдения. Попита дали съм мексиканец. Ана и кратко отвърна положително и жената попита имам ли револвер. Внимавайте много, заключи. Кажете му, че в Полша е забранено да се стреля по музикантите. В 5 сутринта потеглихме към концлагера Аушвиц. Господин Уебс, делегат от САЩ, изрази отвращението си от това възпоменание на научната касапница на германците. Качи се в автобуса при условие, че няма да му показват пещите на крематориумите. Ана бе изпаднала в захлас. Още щом влезе в автобуса, впери пери очи в ризите, които господин Уебс и ясно се тази сутрин. Нищо не каза, докато господин Уебс не се премести и тя не остана сама с мен. Тогава огледа много внимателно ризата ми и каза буквално. Това, значи, е прословутият найлон. Добронамерено и кратко обещах, че като се върнем в хотела, ще и кратко подаря ризата. И от изражението в очите и кратко разбрах, че съм сгазил лука. Това е мъжка Риза, възрази. После добави категорично, на нас ще ни трябват още 5 години, за да произведем найлон, беше убедена, че когато Полша произведе найлон, той ще е по-ефтин и по -качествен. А до тогава простият факт да не го използва бе част от националното достоинство. Ана с възмущение спомена за начина, по който някои млади полякини, по време на фестивала на младеща, обсаждали западните делегати, за да купуват найлонови ризи и ръчни часовници. Попитаха дали в отношението и кратко няма голяма доза национализъм. Тя свира мене, вероятно, отвърна. Безкрайните телени заграждения на концлагера Аушвиц са останали непокътнати. Германците не са имали време да ги вдигнат във въздуха. Той прави по-силно впечатление от концлагера в Емолтхаузен, недалече от Виена, въпреки че няма у нас каменна стълба от 1200 стъпала, която се изкачва от дъното на каменоломната до лагера. Концлагерът в Бълхенвалд, край Ваймар, е бил взривен и посетителите трябва мислено да си го представят според указанията на екскурзовода. В Аушвиц всичко си стои на мястото. Пещите са в края на редица от три помещения, първото е малка зала за къпане с две дозини душове. Когато комисиите от Международния червен кръст идвали на инспекция, нацистите им показвали тези невинни помещения, за да ги убедят как е уредена хигиената. Необяснимо е как въпросните комисии не са забелязвали липсата на отходни канали. От тези душове никога не е текла вода, излизал отровен газ, докато финансите на Хитлер още стигали за подобен лукс. После просто са пускали дима от крематориумите, свързани с системата от душове. Второто помещение е хладилна камера. Смята се, че в определен период нацистите се екзекутирали по 250 души дневно. Пещите не достигали. Дори през зимата труповете трябвало да се изчакват реда в това мразилно чистилище. Единствената разлика между пещ на Крематориум и пещ за хляб е бронираната врата. В Аушвиц още се виждат скарите, върху които хвърляли труповете да се пекат. Операцията траела един час. Отговорниците за пещите запълвали времето, като играели покер, както домакините играят канаста, докато чакат пилето да се запече до златисто. Разликата е, че димът от труповете излизал през душовете и задушавал още 12 души. Въпрос на геометрична прогресия, три трупа осигурявали материал за унищожаването на 12. Проследих внимателно реакцията на немския делегат. Кротък човек с рижа брада, като синята брада, с вечната изгаснала лула между зъбите. Той следеше обясненията на преводача с изражението на лунатик. Това е класическо поведение на германците. Разказите за зверствата на нацисткия режим се плъзгат по кожата им, без да ги карат да настрахват. И пред тях може да се говори всичко, те не се трогват и не се извиняват. В Будапешта щях да наблюдавам един немец в момента, в който унгарецът обясняваше стратегическото положение и злонамереното действие на нацистите с взривяването на моста Ержейбет над Дунав, смятан за най-красивия в Европа. Някой прояви глупостта да попита немеца какво е мнението му по въпроса. Той отвърна сухо, струва ми се жалко. В концлагера в Бълхенволт немският екскурзовод ни каза. За наше нещастие прилагаме научен подход дори при организирането на масово унищожение. Винаги когато в Германия имах допир с този изключително сърдечен, весел, дружелюбен народ, чието гостоприемство е сравнимо само с това в Испания и чиято щедрост е сравнима само с тази в Съветския съюз, си блъсках главата и не разбирах съществуването на концлагерите. В концлагерите си блъсках главата и не разбирах германците, Безмилостният научен подход на нацистите особено добре изпъква в Аушвиц. Операционните зали, в които лекарите на Химлер правили опитите си за стерилизиране на хора, са безукорни. Има, непокътната, една лаборатория за обработване на човешки тъкани. През едната врата влизал жив човек, а през другата изкарвали останките. Вътре се запазвала цялата суровина, съдържаща се в човека. Била организирана процъфтяваща индустрия с човешка кожа, текстил от човешки коси, производни от човешки мазнини. В Австрия видях обромен късборов сапун, украсен с цветя. Някой имаше основание да мисли, че сапунът бил от него в чичо. В Аушвиц има изложба на такива артикули и човек разбира, че тази зловеща промишленост е имала отлично бъдеще на пазара, куфар, направен от човешка кожа, е с по високо качество. Не можех да повярвам, че човешкото същество служи за толкова неща, дори за изработването на куфари. Поляците не сочат числа. Ограничават се да показват. Когато човек вижда тези неща и знае, че трябва да ги предаде писмено. Разбира, че преди това се налага да поиска разрешение от Емала Парте 6. Има огромна галерия от витрини, пълни до тавана с човешки коси. Друга галерия е пълна с обувки, дрехи, кърпички с ръчно избродирани инициали с куфарите, с които затворниците влизали в този безумен хотел, облепени все още с предишни хотелски етикети. Има витрина, пълна с детски обувчици си изтрити налчета на токовете, с бели белтинки за училище и малки кожени турбички, с които, преди да загинат в концентрационните лагери, са се опитвали да оцелеят от детски паралич. Има огромна зала, натъпкана с апарати за протезиране, с хиляди чифтове очила, с изкуствени зъби, стъклени очи, Дървени крака, с ръце, от които е останала само едната, но е И с вълнена ръкавица. Из всякакви съоръжения, измислени от човешкия гений за закърпването на човешкия род. Отделих се от групата, която в мълчание прекуси галерията. Предъвхвах глухата ярост, защото ме изпълваше желание да плача. Навлязох в дълбок коридор, по чието стени бяха окачени портретите на жертвите, включително на 13 000 с неизвестна националност които освободените от лагера успели да спасят от архивите. Пред един от портретите бе изправена Ана Козловска. Вгледах се в снимката, безполово същество с гола глава стоеше пред обектива със строг поглед. Мъж ли е, или жена? Попитах. Ана не ме погледна. Побутна ме леко към вратата. Мъж, отвърна. Това е баща ми. През последната ми вечер във Вършава Ана Козловска ме отведе в хотела и ми донесе превъзходните афиши за прожекциите на филмите на Емилио Фернандес, 7, индианеца от Мексико. Бяха ги възложили на млади художници, а сега оригиналите са в музей. Дойдоха и мнозина разрушени поляци, от тези, които са много смери по време на спор, твърдят, че капиталистите трябва да се разстрелват. И в последния момент доказват, с факти, че сантименталността е неизречима борест, дефект на човечеството в автомобила, който ме откарваше на гарата, Адам Вацлавек, малко преди това ми бе казал, че е безразличен към сбубуванията, дръпна сантиментална реч. С американците е по-различно, каза. Вие идвате, ала човек предварително знае, че няма да ви види никога вече, в подобни случаи, за да не остана да живея там, обикновено пускам някоя рогатня. Така и направих. Вече на перона, при влака, Адам Вацлавек ми връчи много малка лъскава монета. Някаква полска парична единица, каквато не бях виждал. Обясни ми, че монетите са спрени от обращение, защото търговците на черния пазар правили от тях медаленчета с лика на бобородица и ги продавали по-скъпо. За тази новина бих си отложил пътуването с 24 часа, но беше невъзможно, визата ми бе изтекла. В Польша ли черна борса. Попитах. Международен черен пазар, отговори ми Адам Вацлавек, докато крачеше редом с влака, който тък му бе потеглил. Това е един от големите ни проблеми. В 4 часа сутринта почукаха е на вратата на спалното купе. Минаваше митническата проверка. Полицаят се обърна към мен на полски, направих знак, че не разбирам, и му подадов паспорта си. Той видя, че е редовен, и ми зададе друг въпрос. Пътникът от горното легло ми го преведе на испански, пита носите ли полски пари, отговорих отрицателно. После си спомних за 200 -те злоти от репортажа. Пет минути по-късно тези пари, които не бива да се изнасят, нямаше да ми служат за нищо. Дадох ги на полицая. Нямаме право да ви конфискуваме тези пари, ми обясни чрез преводача. Трябвало е да ги похарчите, преди да напуснете Полша. Не ми бе останало време. Каза ми, че вече отварят ресторанта на гарата и можел да ми купи нещо. Не ми хрумваше какво. Той настоя и усетих, че му губя времето. Купете ми цигари, казах. Върна се след 10 минути, като се превиваше от смях. Напъха в купето два вързопа, 200 пакета цигари. Преводачът ме осведоми, че с тези пари съм можел да си купя фотоапарат. Готвех се да заспя, но полицаят си стоеше там и пишеше нещо в кочан с разписки. Подаде ми една. Трябвало да платя такса за износ. Обясних му, че единственият ми полски капитал са цигарите. Между полицая и преводача се завърза диалог. Полицаят размисли. Не мога да приема заплащане в цигари, ми каза. Но мога да купя от вас 20 пакета, колкото е таксата, отброих 20 пакета и му ги връчих. Той ми плати и аз му върнах 20 злоти. После побутнах към вратата остатъка от вързопа и му казах да ги изпуши за спомен от мен. Той ми възрази, че няма право да ги приеме, защото се изнесе на стока. Ситуацията ми се стори толкова забавна, че реших да продължа. Обясних му, че 20 те пакета, които бе купил от мен, всъщност са контрабанда Той свира мене, мога да приема една цигара, каза Подадох му я, полицаят ми поднесе огънче и ми пожела приятен път Два часа по-късно двата вързопа цигари бяха конфискувани на границата с Чехословакия, защото не разполагах скрони, за да платя митото за внос Едно традиционна риза в много латиноамерикански страни, която се носи пусната върху панталона Б. П. 2. Унгарското мъжко име Андраш, но авторът навярно го е чул като женското име Андрея. Б. П. 3. Буквално, просто казано, казано направо или в по-общ смисъл, право в целта. 4. Густаво Роха Спиниля, 1900-1975, колумбийски генерал и политик, президент-диктатор от 1953 до 1957 година. Б. П. 5. Стефан Вишински. 1901-1981, Архиепископ, Примас на Полша, Кардинал от 1953 година, Б. П. 6. Курцио Емалапарте, 1898-1957, Бележит италиански журналист, писател и драматург, станал известен с книгите си за Втората световна война, Капут, 1944, и Кожа, 1949, Б. П. 7. Емилио Фернандес, Ела Индио, 1904-1986, мексикански кинорежисьор, актьор и сценарист, известен също като модел за прочутата статуетка Оскар ССР 22 400 000 квадратни километра без нито една реклама на Кока-Кола. След безкрайни празни часове, измъчени от летния задух и мудния ход на влак без разписание, Едно дете и една крава с еднакво изумление ни изгледаха как преминаваме, а веднага след това започна да се свечерява над безкрайна равнина, засята с тютюн и слънчоглед. Франко, той се бе присъединил към мен в Прага, свали стъклото на прозореца и ми посочи далечния от блясък на позлатен купол. Бяхме в Съветския съюз. Влакът спря. От едната страна на железопътната линия в земята се отвори преграда и група войници с картечници изникна измежду слънчогледите. Не можахме да установим на къде води тази преграда. Виждаха се мишени за учения по стрелба, представляващи издялани от дърво човешки фигури, но никаква постройка наблизо. Единственото достоверно обяснение бе, че там някъде има подземна казарма. Войниците се увериха, че никой не се е скрил между осите на вагона. Двама офицери се качиха, за да проверят паспортите и акредитациите ни за фестивала. Изгледаха ни много внимателно няколко пъти докато се увериха, че приличаме на снимките си. Това е единствената граница в Европа, където се прилага тази елементарна предпазна мярка. Чоп, на 2 километра от границата, е най-западното населено място в Съветския Съюз. Въпреки, че последните делегати бяха минали от тук преди седмица, гарата бе все така украсена с изрязани от хартия гълъби на мира, лозунги за разбирателство и дружба на много езици и знаменца от цял свят. Не ни очакваха преводачи. Една девойка в синя униформа ни уведоми, че можем да се разходим из селото, тъй като влакът за Москва няма да потегли преди 9 вечерта. Моят часовник показваше 6 следобед. После видях на гаровия часовник, че всъщност е 8 вечерта. Моят бе останал на парижко време и трябваше да преместя стрелките с 2 часа напред, за да го наглася на официалното часово време в Съветския съюз. В Богута беше 12 часа по пладне. В централното помещение на гарата. От двете страни на портал, който извеждаше право на селския площад, се издигаха две статуи в цял ръст, прясно боядисани с сребриста боя, Ленин и Сталин в цивилни дрехи и в съвсем обикновени пози. Поради руската азбука ми се стори, че буквите от надписите се сриват на парчета, и това предизвика у мен усещане за разруха. Едно момиче от Франция бе силно впечатлено от несредния вид на хората. На мен не ми се сториха толкова лошо облечени. Сигурно, защото повече от месец вече обикалях от съм желязната завеса. Девойката проявяваше същата, първична реакция като мен в източна Германия. Средата на площада, добре поддържана многоцветна градинка около цименто фонтан, се разхождаха неколцина на военнослужащи с децата си. По балконите на тухлените къщи, прясно боядисани в ярки основни цветове, и пред вратите на магазините без витрини, хората се наслаждаваха на свежия привечерен хлад. Групичка пътници, Натоварени с куфари и чувари с хранителни продукти, чакаха реда си за единствената чаша пред количка за сокове. Усещаше се селска атмосфера и провинциално тесноградие, които заличаваха десечасовата разлика, отделящаме от колумбийските села. Беше като доказателство, че светът е по-кръгъл, отколкото човек смята, и че само на 15 000 км от Бобота, ако се пътува все на изток, накрая се стига до селцата в планинския департамент Торима. Съветският влак пристигна точно в 9 часа. 11 минути по-късно, както бе по разписание, от високоговорителите се разнесе химн и влакът потегли сред гълчава и кърпички, размахвани от балконите за сбогом. Вагоните са най-удобните в Европа. Всяко е като частна на каюта с две регла, радиоприемник с едно единствено копче, лампа и малка ваза върху нощната масичка, лошокачествените куфари, вързупите с домакински съдове и хранителни продукти, Дрехите и самият бедняшки вид на хората бяха в ярък контраст с лукса и безукорната чистота на вагоните. Военните, пътуващи със семействата си, свалиха бутушите и куртките и тръгнаха да се разхуждат из коридорите по фланелки и пантофи. По-късно щях да установя, че съветските военнослужащи притежават същите обикновени, домашни и чисто човешки навици като чешките. Само френските влакове са толкова точни, колкото съветските. В купето си намерихме разписание, отпечатано на три езика, което се спазваше до секундата. Възможно е организацията на железниците да е била подобрена, за да се направи впечатление на делегатите. Но е малко вероятно. Имаше по-важни неща, които впечатляваха западните гости, и те не се прикриваха. Сред тях радиоприемниците с едно единствено копче, за Радио Москва. Апаратите са много ефтини, но свободата на радиослушателя в Съветския съюз е ограничена да слуша радио Москва или да не включва приемника. Разбираемо е, че в СССР влаковете са като движещи се хотели. Човешкото въображение се затруднява да възприеме необятната му територия. Пътуването от Чоп до Москва, през безкрайните житни поля и бедните села на Украина, е едно от най-кратките, 40 часа. От Владивосток, на брега на Тихия океан, в понеделник потегля експрес, който пристига в Москва в неделя вечерта, след като е изминал разстояние, Равно на това от екватура до полюсите, когато на полуостров Чукотка е 5 часа сутринта, на езерото Байкал в Сибир е полунощ, докато в Москва е още 7 вечерта на предния ден. Тези подробности дават само приблизителна представа за този протегнал се колос, който е Съветският съюз, с неговите 105 езика, 200 000, 000 жители, безбройните народности, някои от които обитават само едно село. 20. Малката област Дагестан, а има и такива, които все още не са установени. Площа му, три пъти колкото на Съединените щати, заема половин Европа, една трета от Азия и общо една шеста от земното кълбо, 22 400 000 квадратни километра без нито една реклама на Кока-Кола. Тези измерения се усещат веднага, щом се прекоси границата. Тъй като земята не е част на собственост, няма разделителни огради. Производството на будлива тел не се отбелязва в статистиките. Човек изпитва чувството, че пътува към недостижим хоризонт, в един различен свят, в който нещата не са направени според човешките мерки и където трябва да промениш коренно усещането си за пропорции, за да се опиташ да проумееш тази страна. Човек се установява да живее във влаковете. Единственият начин да пътуваш, без да изпитваш световъртеж от разстоянията и отчаяние от празните часове, които могат да те докарат до самоубийство е чрез заемането на едничкото разумно положение, хоризонталното. В главните градове на гарите чакат линейки. Екип от лекар и две медицински сестри се качва във влаковете, за да прегледа болните. Онези, които показват признаци на заразна болест, незабавно биват откарвани в болница. Тогава се налага влакът да бъде дезинфекциран, за да се предотврати избухването на епидемия. През нощта се събудихме от нетърпима смъртна гнилоч. Опитахме се да пробием мрака навън и да установим произхода на това неопределимо зловоние, но в неизмеримата украинска нощ не се съзираше дори далечна светлинка. Помислих си, че малапарте също е усетил тази миризма, дали кратко е криминално обяснение и сегато представлява прочута глава в една от творбите му. По-късно и самите руснаци ни споменаха за тези миризми, но никой не можа да ни обясни произхода им. На следващата сутрин все още не бяхме прекусили Украина. По селата, украсени с декоративни мотиви за всемирна дружба, селените излизаха да махат на влака. На с цветя площади вместо паметници на обществени дейци имаше статуи, символизиращи труда, дружбата и доброто здраве, изработени според грубата сталинска концепция на социалистическия реализъм. Човешки фигури в цял ръст, отсветени прекалено реалистично, за да са реални. Явно статуите бяха наскоро пребоядисани. Селата изглеждаха весели и чисти, но къщите, Пръснати в полето, с водениците, с каруци до постройките с свине и кокошки, точно според описанията в класическата литература, бяха бедни и унили, с тени от кал и сламени покриви. Възхитителна е достоверността, с която руските кино и литература са претворили стремглавото видение на живота, преминаващо покрай прозореца на влака. Жените, зрели, яки и мъжествени, с червени забратки на главата и високи до коленете ботуши, обработваха земята наравно с мъжете си. При преминаването на влака вдигаха за поздрав работните си сечива и ни викаха за Богом, да свидания. Същото подвикваха и децата, покатерили се върху талигите с сено, големи и широки, теглени от огромни в прегатни коне с накичени с глави. Погарите се разхождаха мъже в пастроцветни пижами с много добро качество. Отначало си помислих, че са някои от спътниците ни, слезли да се поръстъпчат. После разбрах, че са жители на градовете, дошли да посрещнат влака. Вървяха по улиците по пижами по всяко време и без следа от неудобство. Казаха ми, че това е обичайно през лятото. Държавата не дава обяснение защо качеството на пижамите е по-добро от това на обикновените дрехи. Във вагон ресторанта изядохме първия си съветски обяд, забъркан със силни разноцветни сосове. На фестивала, където още на закуска се сервираше хайвер, медицинските служби трябваше да предупреждават западните делегации да не давят черните си дробове в тези сосове. Храната, и това ужасяваше французите, се придружаваше с вода или мляко. Тъй като нямаше десерти, цялата сладкарска изобретателност бе намерила място в архитектурата. Човек оставаше с впечатлението, че обядът няма край. Руснаците не пият кафе, то е много лошо, и приключват храненето с чаша чай. Пият го по всяко време. В добрите московски хотели сервират китайски чай с поетичен привкус, с толкова нежен аромат, че ти си иска да си го излееш на главата. Един служител във вагон ресторанта с помощта на английския речник ни обясни, че чаят е руска традиция едва от 200 години. На съседната маса говореха съвършен испански с кастилски акцент. Оказа се едно от 32000 деца сиръчета от Испанската гражданска война, приотени през 1937 година от Съветския съюз. Повечето от тях, задумени и с деца, сега се трудят като специалисти в служба на Съветската държава. Могат да избират между двете гражданства. Едно момиче, доведено на 6 години, е съдия следовател в Москва. Преди 2 години над 3000 от тях се бяха върнали в Испания. Имали трудности с адаптацията? Квалифицираните работници в Съветския съюз те са най-високо платени, не успявали да се приспособят към испанската трудова система. Някои имали и политически проблеми. Сега се връщат обратно в Съветския съюз. Нашият спътник идваше от Мадрид с жена си, рускиня, и седемгодишната си дъщеричка, които също като него говореха съвършено и двата езика. Имаше намерение да остане окончателно, въпреки че е запазил испанското си гражданство и говори за Испания и за вечното испанско, хайде бе, с по-голям патриотарски план и с повече ругътни от кой да е обикновен испанец, не си представял как може да се живее при режима на Франко. Разбираше обаче как е можел да живее при режима на Сталин. Много от разказаното от него по-късно потвърдиха в Москва и други испанци със същия происход. Били обучавани на испански до 6-ти клас, за да не забравят езика. Имали специални уроци по испанска цивилизация и им бил внушаван патриотичният плам, който всички демонстрират с еднакъв възторг. До някъде на тях се дължи фактът, че испанският е най-говориният чужд език в Москва. Ние ги срещахме сред навалицата. Приближаваха се до групите, говорещи на испански. Обикновено казваха, че са доволни от съдбата си. Но не всички се изказваха за съветския режим с еднакво убеждение. Когато ги питахме защо са се върнали в Испания, някои отговаряха не съвсем уверено, ала съвсем по-испански, зуват на кръвта, други признаваха, че просто са били водени от любопитство. По-общителните се възползваха от най-малкия признак на доверие и с безпокойство припомняха стариновата епоха. Струва ми се, че споделяха мнението, че през последните години нещата са се променили. Един от тях ни призна, че пет години бил в затвора, защото се опитал да избяга от Съветския съюз, скрит в Сандък. В Киев ни устроиха бурно посрещане с химни, светя и знамена и много малко думи на западни езици, назобрени за 15 дни. Успяхме да обясним, че искаме да ни покажат къде можем да си купим лимонада. Беше като махване с магическа пръчка. По всички страни се посипаха лимонади, цигари, шоколади, заедно с фестивални значки и бележници за автографи. Най-възхитителното при този неописуем ентусиазъм беше фактът, че първите делегати бяха минали преди 15 дни. За двете седмици преди нашето пристигане на всеки два часа през Киев бе минавал влак с делегати от Запада. Тълпата не проявяваше признаци на изтощение. Когато влакът потегли, Бяхме изгубили по няколко копчета от ризите си и с труд се вмъкнахме в купето, задръстено от светя, хвърлени през прозореца. Все едно бяхме попаднали сред нация от луди, които във въодушевлението и щедростта си бяха изгубили чувство за мярка. Запознах се с един германски делегат, който на някаква украинска гара похвалил руски велосипед. В Съветския съюз велосипедите са ускъдни и много скъпи. Собственичката на похваления велосипед, някаква девойка, казала на германеца, че му го подарява. Той отказал, когато влакът потеглял, подпомагана от тълпата, тя запратила велосипеда в вагона и неволно щупила главата на делегата. В Москва можеше да се види станалото обичайно за фестивала зрелище, германец с превързана глава препуска на колело из града. Човек трябваше да е много предпазлив, ако не искаше руснаците да се разорят в стремежа си да правят подаръци. Подаряваха всичко. Скъпи неща и безполезни неща. В едно украинско село възрастна жена си проправи път през и ми подари парче от гребен. Изпитваха удоволствие да подаряват заради самото удоволствие. Човек се спираше да си купи сладолет в Москва и му се налагаше да изяде още 20 освен сладкишите и бомбоните. Беше невъзможно да си платиш сметката в обществено заведение, вече я бяха платили от съседната маса. Една вечер някакъв човек спря Франко, стисна му ръката и остави в дланта му скъпа монета от царско време. Дори не изслуша благодарностите му. Сред навалицата пред входа на един театър някакво момиче, което не видяхме никога повече, пъхна банкнота от 25 рубли в джоба на ризата на един делегат. Не вярвам тази прекомерна всенародна щедрост да е в изпълнение на заповед да се впечатляват делегатите. Но дори да е така... Колкото и да е невероятно, съветското правителство трябва да се гордее с дисциплината и верността на своя народ. В селата в Украина видяхме пазари за плодове, дълга дървена Сергия, обслужвана от облечени в бяло жени, с бели забратки на главите, които предлагала стоката си с весели отмерени подвиквания. Помислих, че са нагласени фолклорни сцени в чест на фестивала. При вечер влакът спря в едно такова село и слязохме да се поръстъпчем, като се възползвахме от случая, че нямаше посрещачи. Едно момче, което се приближи, за да ни помоли за монета от страната ни, но се задоволи с последното копче от ризите ни, предложи да ни заведе на пазара за плодове. Спяхме пред една от жените, докато другите грамобласно и неразбираемо продължаваха да предлагат стоката си. Помагаха си с пляскане на ръце. Момчето ни обясни, че са продавачки от колхозите, Подчерта с законна гордост, но и с прекарено очебийна политическа преднамереност, че жените не си правят конкуренция защото стоката е колективна собственост. За да видя как ще реагира, му казах, че и в Колумбия е същото. Момчето замръзна. Пристигането в Москва бе обявено за следващия ден в 9 часа и 2 минути часа. В 8 навлязохме в гъсто индустриално предградие. Приближаването към Москва е нещо, което се усеща, пулсира и нараства вътрешно като неразположение. Не се разбира кога започва градът. Изведнъж, в някакъв неопределен момент, Човек си дава сметка, че дърветата ги няма, че зеленината е като спомен от въображаемо приключение. Непрестанният двойна влака прониква през сложна система от кабели с високо напрежение, с предупредителни знаци, зловещи зидове, които се тресат като при катастрофа и човек се чувства ужасно далече от дома си. После настъпва мъртвешки покой. По-малка тясна уличка профуча полупразен автобус, една жена се надвеси от прозореца и с отворена уста загледа преминаването на влака. На хоризонта, чист и плосък като на увеличена фотография, се издигаше монументалното здание на университета. Москва, най-голямото село в света. Москва, най-голямото село в света, не е изградена според човешките измерения. Тя е изнорителна, смазваща, в нея няма дървета. Сградите са същите като къщурките в украинските села, но оголемени до колосални размери. Сякаш на същите зидари са осигурили повече пространство, повече пари и повече време, за да приложат плашещото си чувство за декорация. В самия център могат да се открият провинциални дворчета с пране, проснато да съхне по теловете, и жени, които кърмят децата си. Но дори тези селски празни пространства имат други измерения. Скромна триетажна къща в Москва е висока, колкото обществена пететажна сграда в някой западен град и със сигурност е по-скъпа, по-тежка и по-зрелищна. Някои просто изглеждат като избродирани на машина. Мраморът не е оставил място за стъклото. Търговски центрове не се виждат. Редките витрини на държавните магазини, бедни и ускъдни, се губят сред потискащата сладкарска архитектура. По широките пешеходни зони се движи мудна тълпа, пълзяща като поток от лава. Изпитах неопределено усещане, то би трябвало да е запазено за първото ми стъпване на Луната, когато автомобилът, който ме откарваше в хотела, навлезе в безкрайната перспектива на улица Горки. Помислих си, че ще са необходими поне 20 милиона души, за да запълнят Москва. Преводачът скромно потвърди, че има само 5 милиона и най-тежкият проблем е недостигът на жилища. Няма обикновени улици. Има просто система от булеварди, които се вливат в географския, политическия и емоционалния център на града, Червения площад. Трафикът, без велосипеди, е пъстър и замайващ. Чисто новият кадилък на урубвайския посланик, колата на посланика на САЩ е стар модел, контрастира с руските автомобили в неутрални цветове, копия на американските модели от следвоенните години, които руснаците управляват така, сякаш са конски каруци. Трябва да е наследство от традиционната тройка. Наблъскани от едната страна на булеварда, с подскачана и висока скорост, колите се търкалят от периферията към центъра на града. Внезапно спират, правят обратен завой на светофара и се втурват като побеснели от другата страна на булеварда, но в обратна посока. За да се влееш в лъчевото движение, първо трябва на всяка цена да стигнеш до центъра. Едва след като ни обясниха принципа на градското движение, проумяхме защо на човек му трябва цял час, за да стигне до което и да е място. Понякога се налага да изминеш цял километр, за да стигнеш с кола до отсрещния тротуар. Тълпата, най-гъстата в Европа. Не изглежда смутена от диспропорцията на мащабите. На железопътната гара видяхме навалица от московчани, които въпреки фестивала продължаваха да живеят свой живот. Стояха заклещени зад бариерата, докато отворят входа за пероните, и чакаха някак тъпо и бесъзнателно, чисто инстинктивно, както чака добитъкът. Изчезването на класите е очебийно и впечатляващо. Всички хора са еднакви, на едно и също равнище, облечени в стари и дрехи и с долнокачествени обувки. Не бързат, не се блъскат и изглеждат така, сякаш разполагат с цялото време на света, за да живеят. Това е същото глуповото, добряшко и здраво множество както в селата, но увеличено до колосална численост. Откакто съм в Москва, ми каза един делегат от Англия, имам усещането, че гледам всичко през лупа. Едва когато разговаряш с московчани, когато ги индивидуализираш, откриваш, че тази кашеобразна тълпа е съставена от мъже, жени и деца, в които няма нищо обикновено. Портретите с титанични размери не са измислица на Сталин. То е нещо, залегнало от далечни времена в психиката на руснаците, инстинктът за обем и количество. За една седмица в Москва, като чужденци и местни туристи, са пристигнали 92 000 души. Влаковете, превозили това огромно множество, не срещнали затруднение. Всички 14 000 преводачи се намирали на точното място и в точното време с конкретни наставления, за да не се допусне объркване. Всеки чужденец е останал с убеждението, че му се оказва лично посрещане. Не е имало неуредици с доставките, медицинските служби, градския транспорт и спектаклите. Нито един делегат не получава индивидуални указания. На пръв поглед всеки действа на своя глава, без ограничения и без контрол, ала пак така, без да се усети, всеки е частица от стройна система. Действаха строги правила. Всяка делегация разполагаше с пропорционален брой автобуси, общо 2300 на брой. Нямаше задръствания или ограничения на градския транспорт. Освен това делегатите разполагаха с лична карта с фонетично изписани на руски име, националност и адрес в Москва, която им позволяваше да пътуват безплатно с всички превозни средства на обществения транспорт. На никого не бе посочен час за лягане. Но точно в полунощ заведенията се затваряха. В един през нощта транспортът спираше и Москва се превръщаше в безлюден град. Имах щастието да видя какво се случва след този час. Една нощ изпуснах последното метро. Нашият хотел се намираше на 45 минути път с автобус от червения площад. Обърнах се към една девойка, която се шляеше наблизо, с куп малки пластмасови костенурки, в Москва, в 2 часа през нощта. И тя ме посъветва да взема такси. Успях да и кратко обясня, че имам само франкове и че в този час фестивалната ми карта не въжи. Тя ми връчи 50 рубли, упъти ме къде да намеря такси. Даде ми за спомен една пластмасова костенурка и повече не я видях. Два часа чаках такси в град, който приличаше на обезкървен. Накрая открих полицейски участък. Показах картата си и ми направиха знак да седна на редица от пейки, където неколци на руснаци клюмаха, безпаметно пияни. До затъпяване. Полицаят задържа картата ми. След малко ни качиха в една патрулка, която в продължение на два часа разкарваше събраните в участъка пияници из всички краища на Москва. Звъняха по вратите на къщите. Едва когато се покажеше някой достатъчно съзнателен, му предаваха пияния. Бях заспал дълбоко, когато дочу глас да ме вика по име, съвсем правилно и фамилиарно, както го произнасят приятелите ми. Беше полицаят. Върна ми картата, там на руски бе изписано името ми, и посочи хотела. Казах му, спасива, той вдигна ръка към фуражката, застана мирно и сухо ми отвърна, пажалуста. Съществуваше идеален ред, контролиран от невидима власт. Стадионът побира 120 000 души. Вечерта на закриването на фестивала делегатите масово присъстваха на едночасов спектакъл. През деня уличните тълпи раздаваха разноцветни балони. Делегатите се разхождаха очаровани с балоните и тъй като закриването се провеждаше преди вечеря, отидоха с тях на стадиона. Трибуните започнаха да се запълват в 7, спектакълът започна в 8, а в 10 стадионът отново беше опустел и затворен. Не настъпи объркване нито за секунда. Преводачите си пропраряха път през пъстрото множество, спазващо образцува дисциплина без полицейски кордони. и сочеха на делегатите, от тук делегатите ги следваха с разноцветните си балони. В спектакъла участваха 3000 гимнастици. Накрая оркестър от 400 музиканти изпълни химна на младеща и от трибуните на съветските делегации започнаха да пускат балоните. Последва ги целият стадион. Небето над Москва, озарено от противовъздушни прожектори от четирите краища на града, се изпълни с балони. По-късно узнахме, че това прекрасно зрелище, което, без да знаем, самите ние бяхме създали, е било предвидено в програмата. Чувството за грандиозно, за организация на масите, изглежда, е важен аспект от съветската психология. Човек постепенно свиква с количествата. Фойерверките по време на празненството за 11 000 поканени в градините на Кремъл продължиха 2 часа. От взривовете земята се тресеше. Неваля, облаците били разпръснати предварително. Опашката пред мавзолея, където са изложени мумиите на Ленин и Сталин, при отварянето на вратите в 1 часа по обед, е дълга 2 километра. Движението е постоянно. Никой не бива да се спира пред саркофазите. В четири вратите се затварят, но опашката продължава да е 2 км. Дори през зимата, в снежна виелица, опашката пред Мавзолея е 2 км. Не е по-дълга, защото полицията не разрешава. В такава страна камерният театър е нещо немислимо. В продължение на седмица Националната опера изнасяше в Болшой театър дневно три спектакъла на Княз Игор, като във всяко представление участваха е 600 различни артисти. Никой съветски артист няма право да участва в повече от един спектакъл на ден. В една от сцените участва целият състав плюс половин дозина коне от плът и кръв. Този монументален спектакъл, който продължава 4 часа, не може да бъде показван извън Съветския съюз. Само за превоза на декорите ще са необходими 60 железопътни вагона. За това пък руснаците се оплитат в дребните неприятности. Малкото пъти, в които се присъединявахме към гигантския фестивален механизъм, виждахме един съветски съюз в свои води, вълнуващ и грандиозен. Но когато бродехме като заблудени овце и надничахме в живота на другите, откривахме един съветски съюз, затънал в дребни бюрократични проблеми, объркан и стреснат. С ужасен комплекс за малоценност по отношение на Съединените щати. Обстоятелствата около пристигането ни позволиха да започнем от там. Никой не ни чакаше, защото бяхме закъснели почти цяла седмица. Една жена, която, изглежда, случайно беше на перона и свободно говореше френски, ни отведе в някаква чакалня. Там имаше и други заблудени овце, трима чернокожи африканци. Неколци на разрушени мъже проведоха множество телефонни разговори без видим резултат. Имах усещането, че в телефонната централа линиите така са се преплели, че никой не може да ги разплете. Накрая единият мъж на приблизителен английски ни нареди да се разделим по езици. Франко застана до мен, за да ни откарат в един и същи хотел. Миша, нашият незабравим преводач, дойде четвърт час по-късно в украинска рубашка, с розперчем над очите и стиснал ароматна цигара между зъбите. Този начин на пушене му позволяваше да показва ослепителната си усмивка, без да изпуска цигарата. Каза ми нещо, което не разбрах. Помислих, че говори на руски, и го попитах ли френски. Той направи усилие да се съсредоточи и ни каза на испански, че е преводач от испански. По-късно, като се превиваше от смях, Миша ни разказа как за 6 месеца научил испански. Беше 30 годишен и работел като касапин. Научил езика ни с намерението да участва във фестивала. В деня на пристигането ни още му се преприташе езикът и системно бъркаше глагола, събуждам се, с глагола, съм се, но знаеше за Южна Америка повече от всеки обикновен южноамериканец. По време на престоя ни показа плашещ напредък. В момента е единственият съветски специалист по жаргона на шофьорите от Берен Обстоятелството, че се бяхме озовали в Москва в такъв изключителен момент, несъмнено бе пречка за опознаването на действителността. Продължавам да си мисля, че хората са били подготвени с много точни указания. Московчани, възхитително спонтанни, проявяваха подозрителна съпротива, ако настоявахме да посетим домовете им. Мнозина отстъпваха, те си мислеха, че живеят много добре, а всъщност живееха зле. Правителството сигурно ги бе подготвило да отказват на чужденците, ако поискат да надникнат в домовете им. Всъщност, много от разпоредбите вероятно бяха също толкова маловажни и теоретични като тази. Имаше обаче и едно изключително преимущество. Фестивалът беше цирк, организиран за съветския народ, който в продължение на 40 години е живял откъснат от света. Хората изгаряха от желание да видят, да пипнат чужденец, за да се уверят, че и той е от плът и кръв. Срещнахме много съветски граждани, които през живота си не бяха виждали чужденец. В Москва се бяха стекли любопитни от всички краища на Съветския съюз. Бяха научили на бързо чужди езици, за да разговарят с нас, и така ни даваха възможност да обиколим страната, без да помръднем от червения площад. Друго преимущество беше, че в суматохата на фестивала, където индивидуалният контрол физически бе невъзможен, руснаците можеха да се изказват с по-голяма свобода. Трябва честно да си призная, че през онази 15-дневна бъркотия, Както не знаех руски, не успях да си изясня нищо определено. Мисля обаче, че схванах много от откъслячни, непосредствени, повърхностни неща, които все пак са от по-голямо значение, отколкото ако въобще не бях отишъл в Москва. Имам професионалната слабост да се интересувам от хората. И смятам, че никъде другаде по света не може да се видят по-интересни хора, отколкото в Съветския съюз. Един младеж от Мурманск който вероятно цяла година безпестявал пестявал пари за педневното пътуване с влак, ни спря на улицата и ни попита, «Do you speak English?» Само това знаеше на английски. Той ни хващаше заризата и продължаваше отчаяно да ни говори на руски. Понякога, изпратен от провидението, изникваше някой преводач. Тогава започваше многочасов диалог с тълпата, жадуваща да и кратко разкрием света. Разказвах обикновени случки от живота в Колумбия и удивлението на слушателите ме караше да вярвам, че историите ми са прекрасни. Простотата, добротата, искреността на хората, които ходеха по улиците с скъсани обувки, не можеше да са резултат от разпоредбите за фестивала. Много пъти, само за да видя какво ще стане, питах преднамерено сурово, вярно ли е, че Старин не бил престъпник, те невъзмутимо ми отговаряха с цитати от доклада на Хрущов. Нито веднъж не забелязахме признак на агресивност. Напротив, винаги се сблъсквах с премисленото намерение да ни оставят приятен спомен от страната. Това е единственото нещо, което ме кара да мисля, че руснаците, в общи линии, са верни на своето правителство. Множеството не беше отекчително. Не бързаха да ни заговарят. Гледаха ни как минаваме с привичната си провинциална плахост, с пътешка тромавост, но не смееха да ни досаждат. Когато изпитвахме желание да говорим, но без да се обръщаме специално към никого, подхвърляхме към навалицата, друшва, т.е. дружба, тогава ни нападаха със значки и монети в замяна на автографии и адреси. Този народ отчаяно иска да има приятели. Питахме ги каква е разликата между миналото и настоящето. Един отговор се повтаряше забележително често, сега имаме много приятели, но те желаят да имат повече, искат да си пишат, обаче лично. Да си говорят за хорски неща с хора от цял свят. Тук в писалището си държа купчина писма от Москва, които дори не разбирам, изпратени от безименното множество, на което си давахме адресите само за да се отървем. Сега си давам сметка за нашата безотговорност. Беше невъзможно да подбираме адресите. Ако някой делегат се спреше пред храма, Свети Васили и Блажени, за да раздава автографи, след половин час тълпата любопитни не се побираше на червения площад. Не е преувеличение, в Москва, където всичко те мачка с гигантските си размери, червеният площад, сърцето на града, разочарова със своята маломерност. Малко след пристигането си в Москва почтеният турист осъзнава, че за да оцени действителността, се нуждае от съвсем различна система от мерки и теглилки. Ние имаме елементарни понятия, които не се побират в главата на съветския човек. И обратното, група Любопитни които една вечер ме спряха пред парка, дворки, след тридневния ми престой в Москва, ми помогнаха да проумея това. Една девойка, студентка в Института за чужди езици в Ленинград, ми предложи на безупречен испански, което означава, че не допусна нито една грешка по време на цялата тричасова дискусия. Ще отговорим на всичките ви въпроси, при условие, че и вие ще ни отговаряте откровено, приех. Тя ме попита какво не ми харесва в Съветския съюз. В главата ми се въртеше мисълта че в Москва не бях видял кучета. Струва ми се жестоко, че сте изяли всички кучета, отвърнах. Преводачката се смая. Преводът на отговора ми предизвика леко сътресение. Заговориха объркано на руски. После един женски глас от дъното извика на испански, това е клевета на капиталистическия печат. Обясних, че е мое лично наблюдение. Те съвсем сериозно възразиха, че не се ги изяли, но се съгласиха, че в Москва кучетата са твърде малко. Когато дойде редът ми да задам въпрос, си спомних, че професор Андрей Топорев, изобретателят на съветските турбореактивни двигатели, е мултимилионер, който не знае какво да си прави парите. Не е могъл да инвестира в промишлеността, нито да купи къщи, които да дава под наем. Когато умре, натъпканите му смъртви рубли съндаци ще се върнат на държавата. Попитах, един човек може ли да притежава пет апартамента в Москва. Естествено, ми отговориха. Но как, по дяволите, един човек ще живее в пет апартамента едновременно? Съветските граждани, пътували са много по картите и знаят наизуст световната география, са невъобразимо звелсведомени за актуалните новини. Както радиоприемниците имат само едно копче, така и вестниците, които са държавна собственост, са настроени само на една вълна, правда. Разбирането за новини е елементарно. Публикуват се съобщения само за най-важните происшествия от чужбина, и то тенденциозно, придружени от съответния коментар. Не се продават чуждестранни вестници и изписания с изключение на някои издания на европейските комунистически партии. Не описуе мое усещането, което изпитваш, когато разкажеш анекдот за Мерилин Монро, а слушателите ти са като паднали от луната. Не срещнах нито един руснак, който да знае коя е Мерилин Монро. Веднъж видях една будка, цялата облепена с «Правда», на чиято първа страница имаше заглавие на 8 колони. Помислих, че е избухнала война. Заглавието гласеше, пълният текст на доклада за селското стопанство. Естествено, дори в главите на журналистите настава бъркотия, когато им обяснявам нашия принцип за новинарска актуалност. Група служащи, които заедно с един преводач се бяха струпали пред хода на нашия хотел, ме попитаха как се работи във Вестник на Запад. Обясних им, когато разбраха, че Вестникът има и собственик, изразиха недоверие. Във всеки случай, казаха, трябва да е много странен господин. Разясниха ми идеята си, правда в струва на държавата много повече, отколкото печели. Възразих, че и на Запад е така, но загубите се компенсират от рекламите. Показах им рисунки, сметки и примери, но те нямаха представа какво е реклама. Съветския съюз тя не съществува, защото няма частно производство, както и конкуренция. Отведох ги в стаята си в хотела и им показах вестник субери. Имаше две реклами на две различни марки ризи. Тези две предприятия произвеждат ризи, обясних. И двете твърдят, че техните са похубави. А хората какво правят? Опитах се да обясня как рекламата влияе върху купувачите. Те ме слушаха много внимателно. После един от тях попита, а когато хората разберат кои ризи са похубави, защо разрешават на другия да продължава да твърди, че неговите са похубави. Обясних, че този, който пуска обявата... Има правото да прави реклама. Освен това, добавих, има хора, които продължават да купуват и другите ризи, дори ако знаят, че не са най-хубавите. Вероятно, съгласих се, те дълго изучаваха обявите. Разбрах, че обсъждат първите си понятия за рекламата. Изведнъж, така и не разбрах защо, се запревиваха от смях. В мавзолея на червения площад Сталин спи без обризения. Шофьорите на фестивала имаха нареждане да не мърдат никъде без преводачите. Една вечер, след като безуспешно търсихме нашите, се помъчихме с жестове да убедим шофьора да ни откара до театър, горки, едно. Той само клатеше глава като муля и повтаряше, переводчик, т.е. преводач, спаси ни една жена, която като картечница говореше идеално пет езика, успя да убеди шофьора да я вземе като преводач. Тя бе първият съветски човек, който ни заговори за старин. Беше 60-годишна и с обезпокоителна физическа прилика с Жан Кокто 2. Ходеше на подрена и натруфена като покарачита Мартинес. 3. Много тясно пълто с лисича яка и шапка с пера, миришеща на нафталин. След като се настани в автобуса, тя се приведе към прозореца и ни посочи безкрайната метална ограда на селскостопанската изложба 4 в периметър от 20 км. Дължим това прекрасно творение на вас, ни каза. Направиха го, за да се изфукат пред чужденците. Това беше начинът и кратко на изразяване. Сподели, че е сценограф. Смяташе, че построяването на социализма в Съветския съюз е провал. Допускаше, че новите ръководители са добри, способни и човечни, но цял живот ще поправят грешките от миналото. Франко я попита кой е виновен за тези грешки. Тя се приведе към нас, блага усмивка и отвърна. Ели и Мостакатия цялата вечер използваше за Старин само този прякор, без да спомене нито веднъж името му, без никакво уважение и без да му признае нито една заслуга. Според нея окончателното доказателство срещу Старин бе самият фестивал, по негово време не би могъл да се проведе. Хората не биха излезли от домовете си. Страшната полиция на Берия би застреляла делегатите на улицата. Уверяваше ни, че ако Старин беше жив, щеше да избухне Трета световна война. Разказани за потрясаващи престъпления, за скълъпени процеси, за масови екзекуции. Твърдеше, че Сталин е най-кръвожадната, зловеща и амбициозна личност в руската история. Никога не бях чувал толкова ужасяващи истории, разказвани толкова очарователно. Политическата и краткопозиция беше трудна. Смяташе, че Съединените щати са единствената свободна страна в света, но че лично тя можела да живее единствено в Съветския съюз. По време на войната се запознала с много американски войници. Намираше ги за наивни и здрави момчета, но страдащи от зациментирано невежество. Не бе антикоммунистка, чувстваше се щастлива, че Китай е възприел марксизма. Но обвиняваше Мао Цзедун, че е повлиял на Хрущов, та да не срине до край мита за Сталин, разказани за приятелите си от миналото. Повечето от тях, театрали, писатели, доблесни хора на изкуството, били застрелени от Сталин. Когато стигнахме пред театър, горки, малък театър с дълбогодишна репутация, нашата случайна довереничка го изгледа с сияещо изражение. Наричаме Наричамето театъра на картофите, обясни с мила усмивка. Най-добрите му актьори са под земята. Нямам никаква причина да си мисля, че унази жена е била луда, с изключение на жалкия довод, че приличаше на такава. Истината е, че тя живееше в среда, в която нещата се виждат по-ясно. Изглежда че наистина народът не е пострадал по време на режима на Сталин, чието репресии са били насочени предимно срещу хора от управляващите кръгове. Но не мога да приема това свидетелство, изразено с недостатъчна безпристрастност, като синтез за личността на Сталин, защото не срещнат други, които дори малко да се доближават до него. Съветските хора са малко истерични, когато изразяват чувствата си. Когато се радват, подскачат като казаци, свалят си ризата, за да ти я подарят, и плачат сърце раздирателно, когато се сбогуват с приятел. Но в замяна на това са извънредно предпазливи издържани, когато говорят за политика. Безсмислено е да се разговаря с тях, за да се открие нещо ново в тази област. Отговорите им са отпечатани във вестника. Те само повтарят доводите на «Правда». Материаните от 20-ти конгрес, които според западния печат са за секретена документация, са били изучавани и критикувани от цялата нация. Това е една от характеристиките на съветския народ, неговата политическа информираност. Оскъдните международни новини се компенсират от очудващо всенародно познаване на вътрешното положение. С изключение на нашата случайна побърка на преводачка не срещнахме никой друг, който да се произнесе категорично срещу Сталин. Очевидно за руснаците съществува мит на сърцето, който възпира главата. Сякаш казват, каквото и да говорят срещу него, Сталин си е Сталин. Точка, свалянето на портретите му се прави много дискретно, без да бъдат заменяни с портретите на Хрущов. Непокътнато става само Ленин, чиято памет е свещена. Човек има физическото усещане, че срещу Сталин може да си позволи каквото си ще отношение, но Ленин е недосегаем. Разговарях за Сталин с много хора. Струва ми се, че се изразяваха доста свободно, като зад сложния анализ се стараеха да спасят мита. Но всички наши събеседници в Москва, без изключение, ни казваха, сега нещата се промениха. Попитахме един учител по музика от Ленинград, с когото се запознахме случайно, каква е развиката между настоящето и миналото. Той не се поколеба нито за секунда, развиката е, че сега вярваме. Това е най-интересното обвинение, което чух срещу Сталин. Книгите на Франц Кавка не се намират в Съветския съюз. Казват, че апостол на пагубна метафизика. Може да се приеме обаче за най-добрия биограф на Сталин. Двукилометрова опашка от хора чакат пред Мавзолея, за да зърнат за пръв път трупа на човека, който самолично е озаконил дори личния морал на нацията, но погото малци са виждали на живо. Нито един човек от онези, с които разговаряхме в Москва, не помни да го е виждал. Свидетели на появата му на трибуните на Мавзолея два пъти годишно са били високопоставените съветски ръководители, дипломатите и някои елитни поделения на въоръжените сили. По време на манифестациите народът не е имал достъп до червения площад. Станин напускал Кремъл единствено за да иде на почивка в Крим. Един инженер, участвал в изграждането на язовирите по река Днепър, ни уверяваше, че в определен момент, върхът на сталинската слава, е възникнало съмнение, че изобщо съществува. Против волята на тази невидима власт не се помръдвало и листенце. В качеството си на генерален секретар на комунистическата партия. Председател на Министерския съвет и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, той се средоточил в ръцете си непосилна за въображението власт. Не е свикал нито един партиен конгрес. В резултат на централизацията, която сам наложил в административната система, събрал в мозъка си и най-незначителните пружини на нацията. В продължение на 15 години не е минал ден, без вестниците да споменат името му. Нямал възраст. Когато умрял, минавал 70-те. Бил напълно побелял, започнали да се проявяват признаците на физическо изтощение. Но в представите на народа Сталин бил на възрастта на портретите си. Те наложили неговото присъствие извън времето, дори в най-далечните селца в тундрата. Името му било навсякъде, по московските булеварди и в скромната телеграфна станция на Нощ Челюскин отвъд полярния кръг. Образът му се виждал върху обществените сгради, в частните домове, по рубрите. Пощенските марки и дори по опаковките на хранителните продукти. Статуята му в Сталин град е висока 70 метра, а всяко копче на китела му е с диаметър половин метър. Най-доброто, което може да се каже за него, неизменно е свързано с най-лошото, което може да се каже срещу него, няма нищо в Съветския съюз, което да не е направено от Сталин. След смъртта му не се върши нищо друго, освен опити да се разглоби системата. Той самолично контролирал строителството, политиката. Администрацията, личния морал, изкуството, езикознанието, и то без да мръдне от кабинета си. За да си осигури абсолютния контрол върху производството, централизирал цялото управление на промишлеността в Москва чрез система от министерства, на свой ред централизирани в кабинета му в Кремъл. Ако някой завод в Сибир се нуждаел от резервни части, произвеждани от друг завод на същата улица, трябвало да направи заявка в Москва, като премине през сложна бюрократична машина. Заводът производител на резервните части трябвало да повтори процедурата, за да осъществи изпращането. Някои пратки никога не стигали предназначението си. Вечерта, когато в Москва ми обясниха в какво се е състояла системата на Сталин, не открих дори една подробност, която да не е описана в творчеството на Кавка 6. На следващия ден след смъртта му системата започнала да се пропуква. Докато някой министр проучвал по какъв начин да се увеличи добивът на картофи, Възполагал със сведения, че е незадоволителен. Друг министър проучвал възможността за производство на продукти от картофи, защото имала информация за свръхпроизводство. Това е бюрократичният възел, който Хрущов се опитвал да развърже. Възможно е, за разлика от митичния и всемогъщ Сталин, той да олицетворява за съветския народ връщане към действителността такава, каквато е. Останах обаче с личното впечатление, че хората в Москва не признават на Хрущов значението, което му отдава западният печат. Съветският народ, който за 40 години е преживял революция, война, реконструкция и изтрелил изкуствен спътник, се чувства в правото си да води по добър живот. Който и да беше му го предложил, щеше да получи подкрепа. Хрущов го направи. Предполагам, че му имат доверие, защото е приземен човек. Той не управлява чрез портретите си. Посещава колхози, по зеления лодводка, и се обзалага с селените, че може да издои крава. И я издоява. Речите му, по мислещи и с по-малко доктринерски спекулации, са наясен и народен руски. За да изпълни обещанието си, Хрущов първо трябва да постигне две неща. Международно разоръжаване, което да разтовари военния бюджет в полза на производството на стоки за широка употреба, и административна децентрализация. Молотов, той се снабдил с очила в Съединените щати, се противопоставил на децентрализацията. Пристигнахме в Москва една седмица след сварянето му и ми се стори, че по отношение на тази мярка руснаците са също толкова объркани, колкото и ние. Но съветският народ, надарен с голямо търпение и политическа зрялост, вече не върши глупости. От Москва потеглят влакове, натоварени с архиви, канцеларски материали и чиновници така че цели министерства в Купум се пренасят в промишлените райони в Сибир. Само в случай, че нещата се подобрят, ще може да се каже дали Хрущов е имал повече право от Молотов. Междувременно в Съветския съюз вече съществува една изключително тежка обида – бюрократ. «Трябва да мине много време, за да се проумее кой в действителност е бил Сталин», ми каза един млад съветски писател. Единственото, в което го опреквам – е, че е искал да управлява най-голямата и сложна държава на планетата като че ли е Бакалия. Същият събеседник беше на мнение, че лошият вкус, който властва в Съветския съюз, не може да бъде разграничен от личността на Сталин, седен от Брузия, зяпнал за шеметен съкровищата на Кремъл. Сталин никога не бе живял извън пределите на Съветския съюз. Бе умрял с убеждението, че московското метро е най-красивото в света. То е ефективно, удобно и много евтино. Също така е изключително чисто, както и всичко в Москва. В универсалния магазин Гумбригада от жени по цял ден търка перилата, стените и подовете, замърсявани от тълпите. Същото е в хотелите, в кината, в ресторантите и дори по улиците. С още по голямо основание чистят метрото, което е съкровището на града. С парите, вложени в коридори, мрамори, фризове, огледала и капители, би се решил отчасти и жилищният проблем. Метрото е апотеос на разхищението. На семинара по архитектура по време на фестивала архитекти от цял свят водеха дискусии с главните съветски архитекти. Единият от тях, Жолтовски, е на 91 години. Най-младият от този генерален штаб, Абрусимов, е на 59. Това са сталинските архитекти. Те възразяваха на западните критики с един единствен аргумент – монументалната архитектура съответства на руската традиция. Своето изключително блестящо изказване италианските архитекти доказаха – че архитектурата в Москва не отговаря на традиционната линия. Тя е оголемена и разкрасена фалшификация на италианския неокласицизъм. Жолтовски, който 30 години е учил и живял във Флоренция и няколко пъти се е връщал там, за да опресни идеите си, накрая призна, че това е така. Тогава се случи нещо неочаквано, младите съветски архитекти показаха проектите си, отхвърлени от радетелите на сталинската архитектура. Бяха възхитителни. След смърта на Сталин в съветската архитектура нахлува пове на обновление. Може би най-голямата грешка на Сталин е била да се меси във всичко, дори в най-потайните гънки на личния живот. Предполагам, че на това се дължи провинциалното целомадрие, което се долавя в Съветския съюз. Свободната любов, родена в изтъпленията на революцията, е легенда от миналото. Погледнато обективно, нищо не наподобява християнския морал повече от съветския. В отношенията си с мъжете девойките прилагат същите извъртания, имат същите предубеждения и психически задръжки, с които са прословути испанките. И от пръв поглед става ясно, че се отнасят към любовните въпроси с противоречивата простота, която французите наричат невежество. Тревожат се какво ще кажат хората и поддържат дълбогодишни, постоянни и строго надзиравани годеничества. Ние попитахме мнозина мъже могат ли да имат любовница. Отговорът бе единодушен, може, при условие, че никой не разбере, изневярата е сериозна причина за развод. Семейното единство се защитава от желязно законодателство. Но няма време проблемите да стигат до съд. Жената, на която се изневерили, разобличава мъжа си пред работническия комитет. Нищо не се случва, ни каза един дърводелец. Но колегите гледат с презрение на мъж, който си има любовника, същият работник ми заяви, че ако жена му не била девствена, не би се оженил за нея. Сталин е поставил основите на естетика, която някои критици марксисти, сред тях и унгарецът Георг Лукач, започват да развенчават. Най-прочутият в специализираните среди кинорежисер, Сергей Айзенштайн, Съветския съюз е неизвестен, Сталин го обвинил в формализъм. Първата целувка в съветското кино е била показана във филма, 41-ят, заснет преди три години. От сталинската естетика е останала, Включително и на Запад, изобилна литературна продукция, която съветската младеж не желае да чете. Руските студенти в Лайпциг бягат от лекции, за да прочетат за първи път френските романи. Момичетата в Москва, полудери по сантименталните болера, жадно поблъщат първите си любовни романчета. Достоевски, обявен от Сталин за реакционер, се преиздава. На една пресконференция с човека, отговарящ за руските издания на испански език, попитах дали е забранено да се пишат криминални романи. Отговориха ми, че не е. Дадоха ми да разбера, че в Съветския съюз не съществува криминална среда, от която авторите да черпят вдъхновение. Единственият гангстер, който сме имали, е Берия, ни казаха веднъж. Сега е махнат дори от съветската енциклопедия. Това мнение за Берия е всеобщо и категорично. То не подлежи на обсъждане. Но приключенията му не са намерили място в червената хроника. Научната фантастика обаче, която Старин осъдил като вредна, е била разрешена само година преди изкуственият спътник да я превърне в суров социалистически реализъм. Най-продаваният съветски писател тази година е Алексей Толстой, не, дори не са роднини, автор на първия научно-фантастичен роман. Очаква се най-продаваната чуждестранна книга да е «Въртоп» от Хосе Остасио Ривера. Според официалните данни, 300 000 екземпляра за две седмици. Трябваха ми 9 дни, за да вляза в мавзолея. Наложи се да пожертвам един следобед, половин час да чакам ред и да прекарам в светилището, без да се спирам, само минута. При първия ми опит милиционерът, който следеше за реда на опашката, ми поиска да представя билет. Фестивалната карта не вършеше работа. През същата седмица на манежния площад Франко ми посочи обществен телефон. Две много млади момичета в стъклена кабина с място за един човек използваха поред телефона. Едната от тях горе-долу английски. Обяснихме и кратко, че искаме да ни послужи за преводач, за да влезем в мавзолея. Двете се опитаха да убедят пазача да ни пусне без билети, но им беше отказано с известна грубост. Тази, която говореше малко английски, ни даде да разберем, че съветските полицаи не са добри хора. Very, very, very бат, 7, повтаряше с дълбоко убеждение. Никой не беше наясно по въпроса за билетите, а и познавахме мнозина делегати, които бяха влезли само с фестивалните карти. В петък предприехме трети опит. Този път заведохме преводач от испански, 20-годишна студентка по рисуване, забележително скромна и сърдечна. Група охранители, без да споменават за билети, ни уведоми, че е прекалено късно, опашката била спряна преди минута. Преводачката настоя пред висшестоящия почин, но той само платеше глава и сочеше часовника си. Тълпа любопитни се струпа между нас и преводачката. Внезапно чухме гневния и кратко, съвсем непознат глас да крещи на руски някаква фраза, системно прекъсвана от думата, бюрократ. Любопитните се разотидоха. Тогава видяхме преводачката все още да крещи в позата на Боен Петел. Висшият почини кратко отговаряше със същата злоба. Когато успяхме да я отведем в автомобила, тя избухна в Ридания. Така и не я склонихме да ни преведе спора. Два дни преди да напуснем Москва пожертвахме обяда, за да рискуваме за последен път. Застанахме на опашката, без да казваме нищо, и охраняващият полицай ни помаха дружелюбно. Дори не ни поиска картите. След половин час, през главния вход от към червения площад, проникнахме в тежкия блок от червен гранит на мавзорея. Представлява ниска тясна врата с блендирани крила, охранявана от двама войници в стойка мирно и със сложени щикове на пушките. Някой ми бе казал че в предверието пази войник с тайнствено оръжие, скрито в дланта. Беше там. Тайнственото оръжие се оказа автоматичен апарат за отчитане на броя на посетителите. Вътрешността, облицувана изцяло с червен мрамор, се осветяваше от неясна призрачна светлина. Слязохме по стълбището до място, което явно се намираше под нивото на червения площад. Двама войници охраняваха телефонен превключвател, червено табло с половин дозина телефони. Влязохме през друга бронирана врата и продължихме да се спускаме по гладко блестящо стълбище от същия материал и в същия цвят като горите стени. Накрая, при последната бронирана врата, минахме между двама неподвижно изпънати стражи и потънахме в ледения въздух. Там бяха двата саркофага. Представляваше малко квадратно помещение с стени от черен мрамор и синкрустации от червен мрамор във формата на пламъци. В горната част действаше мощна система за пречистване на въздуха. Средата, върху издигнат подиум, двата саркофага, покрити със стъкло, бяха осветявани отдолу с ярък червен от блясък. Влязохме дясно. При главата на всеки саркофаг стояха на пост по двама войници с щикове на пушките. Не стъпваха върху подиума, така че главите им не стигаха до височината на саркофазите и поради тази разлика в нивото ми се струваше, че носовете им са залепени за тях. Мисля, че в краката на стражите имаше по един венец от живи цветя. Но не съм сигурен. В този миг бях погълнат от силата на първото впечатление, в помещението не се усещаше абсолютно никаква миризма. Опашката заобикаляше саркофазите от дясно наляво, мъчейки се да събере в този бегъл миг и последните подробности от видяното. Бе невъзможно. Като си спомням онази минута, разбирам как нищо не е очевидно. Присъствах на спор между група делегати само няколко часа след като бяха посетили мавзолея. Едните твърдяха, че кителът на старин бил бял. Другите твърдяха, че бил син. Сред онези, които твърдяха, че е бял, имаше един, който бе посетил мавзолея два пъти. Аз мисля, че беше син. Ленин е в първия саркофаг. Облечен е в строг тъмносин костюм. Лявата ръка, парализирана през последните години, е опряна до хълбока му. Изпитах разочарование, прилича на восъчна фигура. След 30 години се проявяваха първите признаци на мумификация. Но ръката все още създава впечатление за парализирана. Обувките не се виждат. От кръста надолу тялото изчезва под покривало от синьо сукно, също като на дрехата, но без форма и без обем. Същото е при тялото на Сталин. Невъзможно е да се избегне зловещото предположение, че са запазени само горните части на труповете. На дневна светлина сигурно са впечатляващо безцветни защото дори на червената светлина от саркофазите са неестествено бледи. Стани непотънал потънал в сън без обризения. Има три прости лентички от ордени отляво на гърдите, ръцете са естествено изпънати. Тъй като ордените са с малки сини и те се сливат с горната дреха и на пръв поглед не приличат на лентички, а на поредица отличителни знаци. Трябваше да се напрегна, за да ги видя. Затова знам, че кителът е в същия тъмносин цвят като костюма на Ленин. Косата му, съвършено бяла, изглежда червена на отблясъка от саркофага. Има живо човешко изражение, като гримаса, която не прилича на обикновен мускулен спазъм, а на отражението на някакво чувство. Това изражение загатва за подигравка. С изключение на двойната брадичка образът не съответства на личността. Не прилича на мечка. По-скоро на човек със спокоен ум, на добър приятел, с известно чувство за хумор. Тялото е масивно, ала леко, с меки косъмчета и едва различимите сталински мустаци. Нищо не ме впечатли по-силно от фините му ръце с тесни прозрачни ногти. Ръце на жена. Едно, става дума за МХът. Московски художествен академичен театър на СССР, Максим Горки. Б. П. 2. Жан Копто, 1889-1963, изтъкнат френски поет, драматург, писател, художник, кинематографист и критик. Б. 3. Героинята от известната в Испаноамерика детска приказка. Хлебарката Мартинес и Мишокът Перес. станала пословична с прекалената си суетност. Б. 4. поизвестна с инициалите вънха. Ставка достижение и народно Рус Б. 5 Пет. Мустакатия. Ф. Прозвище на Сталин. Б. П. 6. Едно списание в Източна Германия неотдавна публикува писмата на Франц Кавка чиновник в застрахователна компания, до неговите работодатели. Същото издание споменава непубликувано писмо, в което Кавка поема защитата на работниците срещу акулите на застраховките. 7. Много, много, много лош, англ, б, п, На съветския човек контрастите започват да му умръзват. В една московска банка вниманието ми бе привлечено от служителите, които, вместо да обслужват клиентите, изглеждаха увлечени да броят шарените топчета на сметалата. По-късно, потънали в същата дейност, щях да видя управителите на ресторанти, служителите в обществени учреждения, касиерите в магазини и дори продавачите на билети в кината. Бях си отбелязал тази подробност, решен да проверя името, произхода и характеристиките на това, което сметнах за най-популярната игра в Москва, докато администраторът на хотела, в който бяхме отседнали. Не ни даде обяснение, шарените топчета, подобни на сметалата, които се използват в училище, за да учат децата да смятат, са калкулаторите, с които си служат руснаците. Това твърдение бе още поизненадващо, като се има предвид, че в официалните брошури, които бяха раздадени на фестивала, пишеше, че СССР разполага с 17 различни модела електронни калкулатори. Имат ги, но не ги произвеждат в промишлени количества. Това обяснение ми отвори очите за драматичните контрасти в страна, в която работниците живеят, наблъскани в една стая. И имат право да си купят само два костюма годишно, докато дебелеят от задоволство, че съветска ракета е изстреляна до Луната. Обяснението навярно се корени във факта, че през тези 40 години революция Съветският съюз е посветил всичките си усилия и цялата си трудова енергия на развитието на тежката промишленост, без да обръща особено внимание на стоките за широка употреба. Така става ясно как съветите първи са пуснали на международния пазар по въздухоплаване най-големия самолет в света, докато населението страда от недостиг на обувки. Руснаците, които се мъчеха да ни накарат да проумеем тези неща, специално подчертаваха факта, че тази широкомасштабна програма за индустриализация е претърпяла колосална катастрофа – войната. Когато германците нападнали Съветския съюз, процесът на индустриализация достигнал кулминационната си точка в Украина. Оттам са нахлори нацистите. Докато армията воювала, за да спре нашествениците, гражданското население, в една от най-големите мобилизации в историята, демонтирало част по част цялата промишленост на Украина. Цели заводи били транспортирани в Сибир, големия заден двор на света, където набързо са били престроени и пуснати в действия в най-кратки срокове. Съветските граждани смятат, че онова невиждано пренасяне е забавило индустриализацията с 20 години. Няма съмнение, че националните усилия, необходими за осъществяването на това грандиозно начинание на човешкия род, са били за сметка само на едно поколение, най-напред през революционните години, после по време на войната и накрая в периода на възстановяването. Това е едно от най-тежките обвинения срещу Сталин, смятан за безмилостен управник, лишен от човешки чувства, след като е пожертвал цяло едно поколение заради усиленото строителство на социализма. За да не позволи западната пропаганда да стигне до ушите на сънародниците му, той затворил отвътре вратите на държавата, ускорил процеса и постигнал исторически скок, който навярно няма прецеденти. Новите поколения, в които несъмнено започва да зрее бунтарски дух, сега могат да си позволят Лупса да протестират за обувките си. Желязната изолация, в която Сталин държал нацията, е най-често срещаната причина, поради която съветските хора, без да подозират, стават за смях пред гостите от Запад. По време на посещението ни в едно колективно стопанство ни се наложи да преживеем неприятен момент за сметка на съветската национална гордост. Превозиха ни по неравен път, през окичени с знамена села, чието деца посрещаха с песни автобуса и ни хвърляха през прозорците почтенски картички с адресите си, написани на всички западни езици. На 120 км от Москва се намираше Совхоз, огромно държавно стопанство, заобиколено от унили села, скални улици и каштурки, боядисани в ярки цветове. Директорът на Стопанството, нещо като социализиран феодален господар, напълно плешив и с превръзка на едното невиждащо око, досущ като пиратите от филмите, в продължение на два часа ни говори за колективното обработване на Земята. Преводачът почти се ограничи да ни засипе с астрономически числа. След обяда на Открито, по време на който училищен хор подправяше храната с старинни песни, ни заведоха да ни покажат апаратите за автоматично доене. Една много дебела и извънредно яка жена изглеждаше готова да ни демонстрира хидравличната доилка, която в стопанството се смяташе за последно достижение на автоматизацията в млечната промишленост. Не беше нищо повече от подобие на гумена клизма, свързана с дюм. В края на гумата имаше всмукващо устройство, което се задействаше, след като се прикачаше от едната страна към вимето, а от другата към кранчето. Достатъчно бе да се отвори кранчето и напорът на водата свършваше работата, която в средните векове са вършили доячите. Всичко това, естествено, беше само на теория. На практика се превърна в един от най-неудобните моменти от посещението ни. Здравенячката, специалистка по автоматични дуилки, не успя да закрепи приспособлението към вимето дори след като се мъчи четвърт час, след което смени дуилката, после положението на кравата и накрая самата крава. Когато най-после постигна целта си, всички бяхме готови да ръкопляскаме, без злорадство, искрено доволни, че сме излезли от затруднението. Един делегат от САЩ с известно про увеличение, но не и без основание разказа на директора на совхоза, че в щатите от едната страна вкарват кравата, а от другата излиза вече пастюризирано мляко, че има слов запечатани печатани кутии. Много вежливо директорът изрази възхищението си, но на лицето му бе изписано, че не се е хванал на водицата. По-късно убедено сподели, че преди съветската хидравлична дуилка човечеството не е измислило друга механизирана система за извличане на кравето мляко. Един преподавател от Московския университет, който нееднократно бе посещавал Франция, ми разказа, че съветските работници са убедени, че са изобретили много от уредите, които от години се използват на Запад. Старият американски виц, че руснаците в СССР си приписват създаването на най-простите неща, от вилицата до телефона, в действителност има своето обяснение. Докато през 20 век западната цивилизация си е пробивала път с изумителния напредък на техниката, съветските хора са се мъчели да разрешават сами елементарните си проблеми при заключени врати. Ако някога западен турист срещне в Москва неспокоен разрушен младеж, който твърди, че е изобретил електрическия хладилник, не бива да го взема за измамник или за побъркан. Много е вероятно този младеж наистина да го е сглобил в дома си, доста време след като на Запад електрическият хладилник се е превърнал в най-обикновена вещ. Действителността в Съветския съюз се разбира по-добре, когато човек проумее, че прогресът тук се е развивал в обратна посока. Основната грижа на революционните правителства е била да нахранят народа. Със същата честност, с която приемаме неблагоприятните факти, трябва да приемем, че в Съветския съюз няма глад и безработица. Напротив, недостигът на работна ръка е нещо като национална фикс идея. Създаденото неотдавна бюро за проучване на труда има за цел да установи научно каква е себестоиността на труда на един човек. На една пресконференция с началниците на това поделение на Министерството на труда ни казаха, че има директори на фабрики, които печелят по-малко от някои работници специалисти не само защото влагат по-малко количество работна сила, но и защото носят по-малка отговорност. Попитах защо в СССР жените вършат тежък физически труд по пътищата и железопътните линии, рамо до рамо с мъжете, и дали това е правилно от социалистическа гледа точка. Отговорът бе категоричен – жените вършат тежка работа, защото има драматичен недостиг на работна ръка и още от времето на войната страната се намира в нещо като извънредно положение. Директорът на отдела подчерта, че поне във физическия труд трябва да се признае огромната разлика между мъжа и жената, каза, че според проучванията му жените постигат по-голяма производителност в дейности, изискващи внимание и търпение, и ни увери, че в Съветския съюз все по-малко жени вършат тежка работа. Много сериозно наблегна, че една от най-важните задачи на отдела му е разрешаването на този проблем. И така, докато жените се трудя по пътищата, за 40 години е развита мощна промишленост, която превърна Съветския съюз в една от двете големи сили в света. Но е пренебрегнато производството на стоки за широка употреба. След като съветите разкриха, че разполагат с термоядрено оръжие, никой човек, видял мизерните витрини в Москва, не би повярвал. Но би трябвало да повярваме тъкмо заради това, съветските термоядрени оръжия, космическите им ракети, механизираното селско стопанство. Изумителните им преработващи съоръжения и титаничната им трудоспособност да превърнат целините в обработваеми земи са резултат от 40 години прости обувки и дрехи. Почти половин век на желязна оскадица. Развитието в обратна посока е предизвикало дисбаланс, от който американците се превиват от смях. Мощният ТУ-104 например, смятан за шедьовър в самолетостроенето, чието приземяване на летището в Лондон не бе разрешено, защото английските психиатри се опасяваха, че може да причини психическо разстройство оживеещите наблизо, разполага с телефонна връзка между етажите, обаче е съоръжен с най-примитивните и с казанче с синджирче. Друг пример, един делегат от Швеция, който се лекувал от опорите екзема при най-добрите специалисти в страната си, използвал пътуването си до Москва, за да изложи случая на най-близкия до хотела му дежурен лекар. Докторът му предписал някакъв мехлем, който за 4 дни премахнал и последните следи от екземата, но аптекарят, който го обслужил, извадил с пръст мазилото от буркана и го увил в парче вестник. Що се отнася до хигиената, може би най-драстичния епизод изживяхме на връщане от совхоза, когато спряхме да пием нещо разхладително в заведение на Открито, в предградията на Москва. Инстинктът ни отведе в туалетните. Представляваха дълга дървена платформа с половин дозина дубки, над които половин дози на уважаеми граждани кречаха и си вършеха работата, разговаряйки оживено по време на една физиологична колективизация, непредвидена от доктрината. Младеща, разсъждаваща логично в страна, чието основи вече са положени, се бунтува срещу контрастите. В университета се провеждат публични дебати и пред правителството се поставя необходимостта западният комфорт да бъде осигурен и в Съветския съюз. Не девойките от Института за чужди езици в Москва предизвикали скандал, като излезли на улицата облечени по парижка мода, с конски опашки и високи топчета. Ето какво се бе случило. Непрозорлив чиновник позволил в Института за чужди езици да се получават западни списания, чрез които бъдещите преводачи да се запознават с разговорния език и обичаите на Запада. Мярката дала резултат. Но момичетата се възползвали от списанията, за да си скроят нови дрехи и да си направят по-модерни прически. Като гиди на улицата, Както се случва във всички времена и навсякъде по света, дебелите съветски матрони, възмутени, се хванали за главите с възклицания, младежта е погубена. Но системният натиск на тази младеж има много общо с промените в съветската политика. Преди да умре в Париж, моделиерът Кристиан Диор получил предложение от съветското правителство да представи колекциите си в Москва. Последната ми вечер в града трябваше да приключи с един епизод, който доста добре отразява духа на тази младеж. Млад човек на не повече от 25 години ме спря на улица, горки, и ме попита за моята националност. Както ми обясни, подготвил дипломната си работа върху световната поезия за деца. Поиска ми данни за Колумбия. Разказах му за Рафаел Помбо, едно, и той, пламнал от обида, ме прекъсна, естествено, че разполагам с всички данни за Рафаел Помбо. Пред чаша бира, с силен акцент, но изключително гладко. Той до полунощ ми изрецитира цяла антология на латиноамериканската детска поезия. 48 часа по-късно Москва се бе върнала към нормалния си живот. Същите гъсти тълпи, същите прашни витрини и същата двукилометрова опашка пред мавзолея на Червения площад преминаха като видение от друга епоха по край прозореца на автобуса, който ни откарваше на гарата. На границата един дебел преводач, който изглеждаше като близнак на Чарлз Лотон 2, смъка се изкатери във вагона. Идвам да ви помоля за извинение, ни каза. За какво, попитахме. Задето никой не ви поднесе цветя, отвърна. Почти разплакан ни обясни, че бил натоварен да организира изпращането на делегатите на границата. Същата сутрин помислил, че вече всички са си заминали, и наредил по телефона да не се изпращат повече цветя на гарата, а децата, които изпровождали влака с химни, да се върнат в училище. Едно, хосе Рафаел де Помбо и Реболедо. 1833-1912. Бележит колумбийски автор на поезия за деца, провъзгласен за национален поет на Колумбия. Б. П. Р. 2. Чарлз Лотън. 1899-1962. Английски драматичен и филмов актьор. Б. П. Р. Аз посетих Унгария. Януш Кадар, председателят на Министерския съвет на Унгария, се яви публично на 20 август пред 6.007, събрани на футболния стадион на Уипешт на 132 км от Будапешта, по случай годишнината от приемането на социалистическата конституция. Бях там, на същата трибуна с Кадар, заедно с първата делегация от западни наблюдатели, посетили Унгария след събитията през октомври. В продължение на 10 месеца унгарската столица бе забранен град. Последният западен самолет, излетял от летището му, на 6 ноември 1956 г., бил двумоторен австрийски аероплан. Наят от списание, пари-мач, за да евакуира специалния му пратеник жан пьер Педрацини, едно, смъртно ранен по време на боевете в Будапешта. От тогава Унгария бе затворена и се отвори едва 10 месеца по-късно за нашата делегация по настояване на подготвителния комитет на Московския фестивал, който издейства унгарското правителство да покани в Будапешта делегация от 18 наблюдатели. В нея имаше двама архитекти, един германски адвокат. Един шампион по шахмат от Норвегия и само още един журналист, Морис Майер от Белгия, с си, дяволски симпатичен, любител на бирата и разказвач на тъпи вицове. Започнал кариерата си през Испанската гражданска война, а по време на немската окупация бил ранен флиеш. Не познавах нито един от тях. На унгарската граница... След като в продължение на 3 часа митническите власти проверяваха документите ни, един преводач ни събрава вагон ресторанта, представи ни и произнесе кратка реч за добре дошли. После прочете програмата за следващите 15 дни, музеи, срещи с младежки организации, спортни прояви и една седмица почивка на езерото Белатон. Морис Майер поблагодари за поканата от името на всички, но даде да се разбере, че туристическите мероприятия много малко ни интересуваха. Искахме нещо друго. Да разберем какво се бе случило в Унгария, но от достоверни източници и без политически мистификации, както и да преценим актуалното положение в страната. Преводачата отговори, че правителството на Кадар ще направи всичко възможно да удовлетвори искането ни. Беше 4 август, 3 часа след обед. В 10 часа и 30 минути вечерта пристигнахме на безлюдната гара в Будапешта, където ни очакваше група от смотени енергични мъже които ни ескортираха в продължение на 15 дни и направиха всичко възможно да ни попречат да придобием конкретна представа за положението. Едва бяхме успели да свалим куфарите, когато един от мъжете, представи се за преводач, прочете официалния списък с имената и националностите, като ни караше да отговаряме като в училище, после ни прикани да се качим в автобуса. Две подробности привлякоха вниманието ми, броят на нашите придружители, 11 за толкова малобройна делегация, и фактът че всички се бяха представили за преводачи, въпреки че повечето от тях говореха само унгарски. Прекосихме града по мрачни и пусти улици, още по-они под ситния дъжд. Малко след това бяхме в хотел, себатшак, Шак, Свобода, един от най-хубавите в Будапеща, и седяхме около банкетна маса, която заемаше целия салон. Някой от придружителите ни едва се справяха с приборите. Ресторантът с огледало, големи полилеи и тапицирани с червено кадифе мебели изглеждаше обновен, но със старовремски вкус. По време на вечерята един разрушен мъж с романтично презрение в погледа произнесе реч на унгарски, която бе преведена симултанно на три езика. Приветствието бе кратко и абсолютно формално, последвано незабавно от серия конкретни указания. Препоръчаха ни да не излизаме на улицата, да носим винаги паспортите си, да не разговаряме с непознати, при всяко напускане на хотела да оставяме ключа на рецепцията и да не забравяме, че Будапешта е във военно положение, следователно правенето на снимки е забранено. В този момент към нас се бяха присъединили още седмина преводачи. Мотаеха се безцелно около масата, приказваха си много тихо на унгарски и аз имах усещането, че са оплашени. Не бях сам в тази преценка. Миг по-късно Морис Майер се приведе към мен и ми каза, тези хора умират от страх». Преди да си легнем, прибраха паспортите ни. Изморен от пътуването, разсънен и малко потиснат, се опитах да зърна през прозореца на стаята късче от нощния живот на града. Силите разрушени сгради по булевард, ракоци, изглеждаха необитаеми. Оскъдното улично осветление, премещият дъжд над безлюдната улица, скрибуцащия трамвай, преминаващ сред сини искри, всичко това допринасяше за тъжната атмосфера. Когато си лягах, забелязах, че по вътрешните стени на стаята още ричат следи от шуми. Не можах да заспя, разтърсен от прозрението, че това помещение, тапицирано с жълти драперии, с стари мебели и сирен мирис на дезинфекциращ препарат, през октомври е било барикада. Така завърши първата ми нощ в Будапешта. Едно Жан-Пиер Педрацини, 1927-1956, бележит френски фоторепортер, известен с репортажите си от СССР и Източна Европа. Б. Б.П.Р. Повече опашки за лотарията, отколкото за хляб. На сутринта гледката не бе толкова мрачна. Решен да измамя надзираващите ни преводачи, те нямаше да дойдат преди 10, пъхнах ключа в джоба си и слязох в лаето по стълбите. Не използвах асансьора, защото се намираше точно срещу рецепцията и нямаше да мога да изляза, без администраторът да ме види. Въртящата се стъклена врата и извеждаше право на булевард, ракоци. Не само хотелът, но и всички здания по булеварда. От фронтона с цветя на гарата до брега на Дунав, бяха покрити със строителни скелета. Странно е усещането, което предизвиква Търговски булевард, по който тълпата се движи между дъщени скелети. Това усещане се оказа мимолетно, защото едва бях направил две крачки извън хотела, когато някой сложи ръка на рамото ми. Беше един от преводачите. Сърдечно, ала без да ми пуска ръката, ме отведе обратно в хотела. Останалите от делегацията слязоха в 10, както бе предвидено. Последен бе Морис Майер. Появи се в ресторанта във великолепно спортно сако, с разперени ръце и с международния младежки хим на уста. С пресилена сърцатост и като не преставаше да пее, прегърна един по един всички преводачи, които му отвърнаха със смутено въодушевление. После седна до мен, пъхна салфетката под яката си и ме побутна с коляно под масата. Помислих си го още с нощи, процеди през зъби. Всички тези диваци са въоръжени. От този момент нататък знаехме към какво да се придържаме. Нашите ангели-пазители ни придружаваха в музеите, до историческите паметници, на официалните приеми, като ревниво ни пречеха да влизаме в контакт с хората от улицата. Един следобед, четвъртият в Будапеща, отидохме да се полюбуваме на прекрасния изглед на града от рибарските кули. Там наблизо се намира стара черква, превърната в джамия от турските нашественици. Все още запазила украсата от Арабески. Няколко делегати се откъснахме, от преводачите и влязохме в черквата. Беше огромна и разнебитена, с малки издължени прозорци, през които строеше жълтата лятна светлина. На една от пейките отпред седеше облечена в черно старица с отнесено изражение и ядеше хляб с наденица. Миг след това двама от преводачите влязоха в черквата. Последваха ни безмълвно между нефовете, без да ни кажат нищо, но накараха жената да излезе. На петия ден положението бе станало неодържимо. Беше ни дошло до буша да гледаме старини, исторически вектории и да усещаме, че градът и хората, които стоят на опашки за хляб или на трамвайните спирки, изглеждат като недосегаеми обекти иззад стъклата на автобуса. Взех решението след обяда. Поисках ключа от рецепцията и предупредих, че съм много изморен, затова мисля да спи целия следобед. качих се с асансьора и веднага след това слязох по стълбището. На първата спирка взех на посоки някакъв трамвай. Наблъсканите в превозното средство хора ме гледаха като пришелец от друга планета, но в погледите им нямаше почуда или любопитство, а само непроницаемо недоверие. До мен старица с стара шапка с изкуствени плодове четеше Роман от Джек Лондон на унгарски. Обърнах се към нея на английски, после на френски, но тя дори не ме погледна. Измъкна се още на първата спирка, като си проправяше път с лакти, а аз останах с впечатлението, че не там е трябвало да слезе. Тя също беше оплашена. Кондукторът ме заговори на унгарски. Успях да му обясня, че не знам езика, и той на свой ред ме попита говоря ли немски. Беше дебел старчок с нос на пиечна бира и очила, закрепени стел. Когато му казах, че говоря английски, няколко пъти повтори изречение, което не разбрах. Изглеждаше отчаян. В края на линията, когато се канех да сляза, той ми подаде лище с изречение на английски, Господ да спаси Унгария. Почти година след събитията, които разтърсиха света, Будапешта приличаше на военновременен град. Видях обширни площи, където трамвайните линии не бяха възстановени и все още бяха затворени за движение. Множеството, облечено, умърлушено и вглъбено, се редеше на безкрайни опашки за стоки от първа необходимост. Магазините, които са били разрушени и разграбени, още са в процес на реконструкция. Въпреки шумното обласяване, което западните вестници бяха посветили на събитията в Будапешта, не вярвах, че пораженията са толкова ужасни. Много малко сгради в центъра бяха запазили фасадите си незасегнати. По-късно узнах, че населението на Будапешта се е укривало в тях и в продължение на 4 денонощия е водило битки срещу руските танкове. Съветските войски, 80 000 души са с заповед да смажат бунта. Са приложили простата и ефективна тактика да насочат танковете срещу сградите и да ги разрушат. Но съпротивата била героична. Децата излизали на улицата, покатервали се върху танковете и хвърляли вътре запарени бутилки с бензин. Според официалната информация за тези 4 денонощия има 5000 загинали и 20 ранени. Но мащабите на пораженията навеждат на мисълта, че броят на жертвите е много по-голям. Съветският съюз не е предоставил данни за своите загуби. Зората на 5 ноември изгряла над един град в разруха. За пет месеца страната останала буквално парализирана. През този период населението оцеляло благодарение на влаковете с продоволствия, изпращани от СССР и другите социалистически страни. Сега опашките са по-къси, магазините за хранителни продукти започват да отварят врати, но народът на Будапешта още страда от последствията от катастрофата. Пред будките на лотарията, тя е източник на доходи за режима на Кадър, и в заложните къщи. Те са държавна собственост, опашките са по-дълги, отколкото пред хлебарниците. Държавен служител ми каза, че лотарията наистина е неприемлива институция при един социалистически режим. Но не можем да направим друго, ми обясни. Всяка събота с нея се разрешава поне един проблем. Същото въжи и за заложните къщи. Пред една от тях видях на опашката жена с детска количка, пълна с кухненски съдове. Недоверието и страхът са очевидни навсякъде, както сред властите, така и сред населението. Има унгарци, които до 1948 година са живели в чужбина, и те, както и децата им, говорят на всички световни езици. Но трудно се решават да заприказват чужденците. Те смятат, че в този период в Будапешта няма чужденец, който да не е официален гост, и затова не се осмеляват да разговарят с него. Всичко живо на улицата, в кафенетата, в спокойните градини на остров Маргарита, Подозира правителството и гостите му. Режимът от своя страна усеща, че недоволството продължава. По стените на Будапешта с дебела четка са изписани лозунги като «Скрити контрареволюционери, бойте се от силата на народа». Други обвиняват Имре Наги за октомврийската катастрофа. Това е официална обсесия. Докато Имре Наги живее в принудително изгнание в Румъния, правителството на Кадарца под издава брошури и организира манифестации срещу него. Всички хора обаче, с които успяхме да поговорим, работници, служители, студенти и дори някои комунисти, очакват завръщането на Наги. При вечер, след като бях обиколил целия град, се озовах на брега на Дунав, срещу развалините на моста Ержейбет, взривен от германците. Там беше статуята на поета Петьофи, а между нея и университета имаше малко площадче, пълно с цветя. Преди 10 месеца, на 28 октомври, група студенти прекосила площада, скандирайки искането съветските войски да бъдат изгонени. Един от тях се покатерил на паметника и произнесал двучасова реч. Когато слязал, булевардът бил изпълнен с мъже и жени от Будапеща, които под оголените от есента дървета пеели химна, написан от поета Петьофи. Така започнало въстанието. Един километър след остров Маргарита, в долната част на Дунав, има гъсто населен пролетарски район, в който, плътно на Работниците на Будапешта живеят и умират. Там има задушни опушени кръчми, чието клиенти пият огромни хълби бира сред безпирното картъчно тракане, на каквото приличат разговорите на унгарски. На 28 октомври след обед тези хора са били там, когато до тях достигнал слухът, че студентите са се вдигнали на възстание. Тогава зарязали хълбите с бира, тръгнали нагоре по брега на Дунав до площадчето на Петьофи и се присъединили към движението. Обиконих тези кръчми при вечер и установих, че въпреки репресивния режим, въпреки съветското нашествие и привидното спокойствие, царящо в страната, зародишът на бунта е все така жив. Когато влизах в някое заведение, картъчното не преминаваше в приглушено мърморене. Никой не пожела да говори. Но когато хората млъкват, от страх или от предубеждение, човек трябва да влезе в клозетите, за да разбере какво мислят. Там намерих онова, което търсех. Между порнографските рисунки, вече класика във всички писуари по света, имаше надписи с името на Кадар в израз на анонимен, но извънредно знаменателен протест. Тези лозунги представляват достоверно свидетелство за положението в Унгария. Кадар – убиец на народа, Кадар е предател, Кадар – купой на руснаците. Издание Автор – Габриел Гарсия Маркес Заглавие – Пътешествие по източна Европа Преводач – Емилия Юлзари Година на превод – 2019 Език, от който е преведено – Испански. Издание – Първо. Издател – Издателство – Лъчезар Минчев. Град на издателя – София. Година на издаване – 2019. Националност – Колумбийска. Печатница – Образование и наука – ЕАД – София. Редактор – Мирослава Хакимова. Технически редактор – Езекил Лападатов. Коректор – Людмила Стефанова. ISBN. 978 954 412 5. Адрес в библиоман Https двоеточие двойна наклонена черта .info, наклонена черта букс наклонена черта 14009 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.